Ah ah ah ah ah ah tivesse levado Um entrando no ar, mais uma quarta-feira, hoje é dia 1 de junho de 2011 isso não tem importância absolutamente nenhuma. E o Marco na outra ponta dali, que tudo bem, Marco? Opa, tudo bom, você você é você. O que tá fechado de homem, aqui, rapaz, acho, infelizmente, né? Infelizmente. Só tem homem aqui, nunca vi, tudo rapaz. Tatuado, tudo. tudo tatuado, essa mesa preta é, aqui, é, tal. aqueles troços, como chama eu, aquele... eu tô do lado de um que o apelido dele é pé louco. Pelo, você acha que pode, pelo, rapaz? É perigoso, pelo, né? Caralho. Bom, gente, a gente já tá aqui com um bando de gente, né, pra falar sobre a banda de Ibaté, os diferentes. Como fica isso em inglês? Se fosse chamar de... The Difference. The Difference. É. Mm, yeah. <risos> é que o marca é, é a Alá... lá, já mandando um abraço aqui, Ricardo Pamentel, Sérgio Loureiro, enfim, já, já tá, o pessoal já está, todo mundo ouvindo, você sabe que isso aqui é ouvido no mundo inteiro. Um beijo para o Alberto, que está em Londres, e mandou um recado que está ouvindo a gente aí em Londres, que agora são quatro horas de diferença, é isso? Não sei se você tá falando Não, ele disse aqui que são quatro horas Então agora lá é 9 da horas da noite Alberto, noite. um beijo para você e todo mundo Tem um bando de meninos aqui Mandando um beijo para você, Alberto Que está yeah. fazendo dança aí em London London, como ele escreveu é. Mas vamos lá Então vamos começar uma roda por aqui A apresentação da, do povo que está Presente no Paracatuzum Começando aqui, quem é, o que faz Pra que que serve e tudo mais Olá, meu nome é André Sou baixista da banda Os Diferentes E o André tem uma peculiaridade Ele começa assim no e-mail dele Ícone, ele é o ícone, cara <risos> Ah, <Yeah. Yeah>. sim <risos> É, yeah, yeah, vai ter muito yeah aqui. Então, pessoal. Muita gente já curtindo aqui pelo Facebook e tem também aqui a presença de um sujeito lá de Monterrey. Conheci esse sujeito na rua semana passada, perdido, sem saber pra onde ia. Aí eu falei, não, vem cá que a gente resolve o problema seu. Mentira, tô brincando. Diego Lozano, acertei? Isso. Não é parém do Lugano, não, né? Não, Lozano. Nem é São Paulino também. Não. Você trouxe pra quem lá o.. Tigras. Quem? -tigres. tigres? Tigres, Ah, o Marco tem péssimas lembranças do Tigres. <risos> porque <risos> os Tigres deram uma sacada no seu São Paulo. É, ah, alô, é, <risos> Bom, mas e aí? O Diego Lozano está fazendo o que aqui no Brasil? Ah, especificamente de... em São Carlos? Ah, estou fazendo um estudo sim. E... Estudo, do que? Lá, lá na USP. Na USP, Engenharia tô... de, de, de materiais. De materiais, sim, isso. Tá. E por que, que você escolheu vir para São Carlos, na USP? Ah, porque tem uma boa pesquisadora lá, esperta. No... No campo, então. É uma, uma boa pesquisadora esperta no campo. Esperta do jeito é, que você é especialista, é, exatamente. <risos> ah, é? Especialista em espanhol? Eu ele sei. é tradutor de no espanhol também. <risos> é um cara multilíngua, ele bota a língua de todos os lados. Mas aí tem aqui também o. Ah não, já tem aqui outro microfone, não precisa Acho que pode falar todo mundo distante, sem problema, né? Vamos ver, fala aí. É, se falar perto eu. é melhor. <risos> é, eu sou o Wesley, o vocal da banda. Queria mandar um abraço pro pessoal de batém também aí. Pessoal de Sorocaba também acho que tá, deve estar ouvindo a gente, a Lina, a Vivi, e é isso aí. E, e tem alguma coisa especial, essa Lina e Vivi, assim, Ou, alguma troca, você está fazendo jabá para conversar, como é que é isso? Não, é tipo... <risos> é tipo, é tipo... Beleza, valeu, <risos> amiga, amiga, amiga, respondeu já. <risos> Por enquanto, amiga. Por enquanto, amiga. Menos como meninos. é o nome dela? Aline. Aline, você que está ouvindo a gente aí em Sorocaba, isso? Isso. Sorocaba. Larga esse rapaz com quem você está abraçada nesse momento, tá? Nossa. <risos> vai assim, vai. Vai Aline, se tiver... Se tiver, ele já tá triste aqui. Tá? Ele já com os senhores. Ele já fez um jabá aqui com Aline. E temos Oi. o Giraia. Giraia, por favor, apresente-se. Eu. Vugo Álvaro. Giraia. Vugo Álvaro. <risos> Álvaro também é sempre debaté. Já debaté. Estou adorando em Até eu sou debaté cara. Você maravilha. sabia disso? É debaté, sim. Meu pai não Eles... tinha dinheiro para registrar a gente em Araraquara, Nascido no meio do canavial em tamô, só falou. É sério. No é que tá gente está brincando. É verdade, eu tô falando é, verdade. é verdade. É verdade. Não tinha dinheiro para pegar o ônibus, eles tinham uma charrete que eles vinham registrar a gente em Ibaté. Então, natural cidadão em Bom, e aí, Giray? Girai tatua, faz tatuagem lá tatuador. em. Tô tô em onde fica a, tua, teu um espaço, a Fica uhum. na. Pra baixo do campo municipal, doutor Teixeira de Barros? Perto do Greio c... ali. Não, antes. É, pra baixo do campo municipal. Sentido rodoviária, ah, não. Sentido do bairro ah, no sentido girai isso então quem quiser fazer uma tatuagem vai lá procurar o girai que é baratinho já é, é baratinho mas se falar um ai, são cinco vezes, são um cinco vezes mais caro isso, isso. É, e você não é, pode é. falar ai nem <risos> <caramba>. e <Que> <risos> participam nos diferentes com gaita então. você vai pode... ah essa toca você tá com... você a gaita obviamente então hum, é. Trouxe. trouxe trouxe ah trouxe, trouxe. trouxe. trouxe. trouxe. trouxe. ali daqui a pouco você já podia nós não vamos ter intervalo de, de música então no primeiro intervalo já o girai mostra a gaita e você Canta junto, fechou? Ele não aí. trouxe nenhum violão assim para fazer um blues aí, violão, é, não vai aparecer na família, nem em quinhentos. é. Ah, porra, mas <risos> violão. E aí, outro lado da ponta direita do campo, o Davi, com aquela cara de sério, <risos> sempre, é. né? O Davi já conhece o Paracatuzum, já experimentou o Paracatuzum, né? Com certeza. Vem aqui. Há dois anos a gente dois, tava aqui. Dois, dois anos, veio fazendo. Vocês estão lançando uma peste a você, o Luiz, Lefé. Lefé, tio, Jorge Brasil. E aí vocês estavam e... com uma peça de teatro... É, a gente estava circulando um espetáculo, Verás que o Filho Teu não foge à luta, e, e a gente estava tá com Está vivo um o espetáculo aí? Vocês estão com ele, não? Não, não, eu não, não faço mais parte do coletivo deles, é. né mas estão continuando a trabalho. Tá. E você está indo no trabalho, você tá faz, vai fazer uma leitura, segunda-feira, aliás, e lá em Bateu, em Bateu às sete horas, horas, horas da noite, Salão Paroquial, quem estiver ouvindo a gente, aí eu sei que bater é uma multidão de quase duas pessoas, está vendo? <risos> mas... Quem estiver ouvindo, divulgue, as pessoas vão vai, vai ver a apresentação, uma leitura dramática, é isso? Isso, navio negreiro do, do Castro Alves. Foi um texto seu. O texto do, do Castro? Ah, não, sim, mas você fez uma adaptação. Ah, sim. Toda a ensinação tem, sim. é minha mesmo. A ensinação é sua. E você isso. falou que tem música junto. Sim, a música é em áudio mesmo. Tá, mas com a moçada aqui tocando, não, tem alguém não, não aqui? Tem, não, não tem. Mas, mas a gente poderia fazer um bembolado. Vamos fazer. Podia começar a fazer um bembolado aqui você certeza. Né, a gente também. pode fazer um bem bolado, ver como é que a gente faz isso. E aí nós temos um sujeito, Everton. Você acha que eu esqueci Nossa. o nome do sujeito, cara? <risos> Meu nome não, pô. Meu nome é <risos> Everton, que é apelidado de pé louco, né? É isso aí que você a banda, Zé? Eu, graças a Deus, sou guitarrista. Graças a Deus, eu sou guitarrista. Sim, tenta ser o guitarrista, cara, né? O cara come guitarras, cara. Aí. Come mesmo? Vixe. Vamos ver, essa é verdade. Vamos ver, nós vamos ver, cara. Nós trouxemos a guitarra. Cadê a guitarra? Está aí, né, Marco? da mesa? Está aqui. É. Nossa, isso foi animado, está aqui. Tá aqui tá aqui tá aqui bom gente muita gente então curtindo aqui deixa eu falar também porque olha Renata que legal Renata lá de Renata Oliveira como chama aquela cidade Renata pelo amor de Deus bota na cidade que é a cidade grudadinha em Belo Horizonte como chama uma cidade industrial do lado de Belo Horizonte é. exatamente Renata aí ó e Bettina nós temos um enciclopédia aqui que é a Jiraya o, o, o Google tem o Maps Google e nós temos Jiraya para canto então vamos lá como é que começou a difer... os diferentes como é que começou essa história André, os diferentes Na verdade tem uma história aí mais ou menos de uns 7, 8 anos, entre amigos jovens, é, desencanados, descompromissados, rebeldes. E, e rebeldes, e que gostava de fazer um rock and roll pra. Que tipo de rock'n'roll que vocês tocavam né? Na época a gente hum. tocava bastante.. É, eram algumas coisas Essa mais comerciais, é, que, assim. O que, que é uma coisa comercial? Traduz pra mim. A gente tocava uns reitinhos, uns Raimundos. Slave, bastante Raimundos, é, é, tocando de Garden. Ah, algumas per coisas Jay. mais novas, né? Eram uns novos. O Diego conhece Raimundos? Conhece a banda chamada Raimundos? Ou? Não, não conheço. Então como é que é? Vamos lá, canta uma musiquinha, vamos cantar uma musiquinha, lembrar uma coisinha pra ele do Raimundos. Que mulher ruim. Jogou minhas coisas fora, disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você quem vai embora, já pra sair a sua mãe e deixar meu colchão Ela é pró de pentelha e azia, é campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía A doida tá me beijando a horas Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus o que é que eu faço agora Se molhando olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de faces <risos> Como é. que é o no refrão? Difono, um e perfeirinha. Você me apareceu, era tudo o que eu queria. Estrelada a sorte, quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu, meu namor é na folia. o quê? Mulher de fase. Lembrou? <risos> Lembrou mesmo, Diego? É, mais... <risos> é que faz que... sempre, quem não toca esse som. E o, que que o Diego vai cantar alguma coisa de rock'n'roll que vocês cantavam lá? O que que tem? O que que faz muito sucesso com o lá no Monterrey? Aliás, quem não conhece Monterrey... Aliás, vamos ver se a Laura está lá em Monterrey que nós vamos botar ela aqui pra prosear com a gente. Vamos ver se ela está em Monterrey. O que que, que que toca lá em Monterrey, Diego? Ah, tem muito rock'n'roll como... de protesta do governo hum, é o mais, o mais popular, é. é porque a gente sempre não gosta do governo, todo mundo, né? então e aí, então, como chamavam as bandas? É? De lá mesmo. De lá mesmo, de Monterrey. E como que é? Você lembra alguma música? Faz um pedacinho, você vai é, Pode ser. Vai, vai, vamos <risos> ver. Sacanagem, né, amigo Vai, mas vai lá, vai lá, como que é? Eu Pelo... eu... Ah, todo. Un refrán, A gente ajuda, eu lembro para carajo. <risos> <Vamos lá, risos> eh, eh, y la carencia arriba de los salarios, abajo. Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la combi, voy observando a la obrera de mi ciudad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Padre? Panteón Rococo. Panteón Pan Rococo. Panteón? Pantel, pantel, pantel, tem alguma coisa deles? Não tem nada disso? Você gente é. precisa achar esse estranho, cara? É, ele precisa passar pra gente, ele né? Ele precisa passar pra depois você chega lá e fala Olha, eu tô divulgando vocês lá no Brasil Vocês ah, tem que deixar eu <risos> cantar num show <risos> Tá lá na tá. frente que decidiu. Desse... Bom, então aí vocês cantavam essas coisas que, segundo o grande filósofo André, o ícone. É. É... Olha, cara, a gente tem uma música. Também. Do que? Dele? Do Pantelão. Vamos ver, daqui a pouco a gente vai tocar então o Pantel ah, pra bem. gente ouvir. Mas e segundo o André, então, vocês faziam uma coisa comercial, todo mundo querendo pegar umas menininhas, essa grande jogada, o é, né? Que o comércio era esse. O comércio era esse. Era isso era era era era era era era era. Sempre foi. Sempre foi, né? grande, grande conceito da banda era tentar comer as meninhas. <risos> Mas era o seguinte, então tá, que ano que é isso? Seis anos atrás você tinha. Ah, 202. 2002. 2002. E aonde vocês tocavam lá em Na casa do Byron, no Pero, fundo e, da casa e, do tinha um do, vizinho. Um primo meu. E o vizinho. Vários vizinhos. Vários, vizinhos. Vários vizinhos. A licença gostava naquela é. época. Hoje. Gostava hoje, gostava aqui, hoje pelo que menos, que o nosso som tem mais qualidade e gostam menos. <risos> <Porque, risos> acho que é mais barulhento. Né? Mas que tipo de som vocês fazem hoje? Hoje eu uns Black Sabbath bastante black saba, é. Purple, led, AC de si, Wesley tem uma voz excelente pra, pra tocar uns AC legal. E rola com, com guitarra? Não rola com guitarra não, rola com gaita? Vamos hum, fazer sim, assim? com gaita acho que não... não. Vamos tentar lá, o geral já tá fora. Vai, vamos lá. É que o tom da gaita não é próprio pra essa música. Vamos é. lá, isso. Mas vamos tentar, vai. Sim, que coisa, não é o tom ah. dela, So tão atualizado que eu não sei o que música. This we morning, one in the skies. Then I won't, wanna wake him right. mm up, -mm, This my shadow. We in his bell. clothes. Wanna take you we bell. Lever talking. Just keep mocking. Spread magic. É isso aí então, É, eu de colar, é de moçado É, tá ele É o Weezer Olha o que eles falaram Eu falei assim Ah, eu não botei muita fé Nos caras não cara. Serviram <risos> um cafezinho fraco Pra gente domingo lá né, cara, pois um, é. Um, um é. Aliás, a bolacha Agora que eu mordi Aquela bolacha Deus Mas estamos preparando está... <risos> Um café, né Davi? Estamos preparando um, um churrasco Estão sacaneando o Davi Aliás, eu adoro Aquela bolacha Que não tem É uma bolacha Que não tem sabor De absolutamente nada <risos> Mas é uma bolacha Maravilhosa A única coisa Engraçado Era a bolacha Que a gente comia Desde muito tempo lá Uma bolacha É. Bom, mas e aí? Aí os diferentes então começaram a levar mais a sério brincadeira, é, A brincadeira A gente se afastou por algum tempo Cada um tomou seu rumo E uma conversa de bar Entre eu e o pé sim, a, sim. a gente decidiu Voltar a rolar um som Que a gente realmente percebeu Que a música Tá muita, muito envolvida Dentro da gente assim. A gente respira praticamente música Tudo que a gente fala quando a gente está unido entre a banda, quando estamos unidos entre a banda, é música. E a gente se viu numa situação de voltar a tocar. E aí vocês não vivem exclusivamente da música, não, ou seja, vocês não, não tocam, não, não. mas enfim, o que, que você faz? Velho? Eu trabalho, trabalho uma empresa familiar, que desde quando eu nasci essa empresa existe e faz equipamento de segurança. Empresa familiar parece coisa meio de... Aquelas casas do Rio <risos> Vermelho familiar. O que, que é a empresa familiar? Traduz pra nós, André. Ah, é uma, uma empresa que. Fabrica sua família. Fabrica equipamento de segurança, meu fato. Faz pai. propaganda, velho. Chega lá e depois você tem 15% de aumento. É. É. Oh, oh, Foi de... <risos> Mas e o que? que... Aumenta o salário o do André salário, e fala. Não, você ah, aumenta o um salário. Como assim? Ah, Vai na empresa... sua família, caraca. Desculpa. Pensei que ia ser familiar porque vai da tua família. Isso, exatamente coisa, você fala uma empresa familiar, cacete. É um negócio familiar. É um negócio familiar. É isso. Como que, o que que não? E pro faz campanha, o que, que é? Ah, A é? A, a gente fabrica equipamento de segurança, EPIs em... Não, uh, EPIs, traduz e, EPIs, equipamentos Você sabe que Doutor, o que é EPIs? Então, fabrica o que é EPIs Equipamentos de proteção individual E O que, que é, por exemplo? É, o nosso foco é, é a maioria é dessas coisas. Isso, a gente revende Mas uh, o que a gente fabrica são equipamentos em raspa de couro Que são aventais, perneiras Raspa maluco. de couro? Raspa de couro cor do boi mesmo. Sim, mas a avental pra, pra, pra, pra pessoal do maçarilho. Isso, pra solda metalúrgica. Ah, legal. E aonde fica? Lá em Ibaté? Ibaté. Como chama? É seu pai é de Ibaté? Fama. Fama. Fama. E como Fama. chama seu pai? Carlos. Carlos, é lá de Ibaté também. Como Sim. que é o sobrenome? aquelas conversas. <risos> sobrenome ah, porque, muito fácil. Porque com certeza né? a gente conhece. Os varandas, todo mundo é tio lá, todo ah, mundo é parente. E você faz o que? Você só estuda, Diego. É isso lá em Monterrey? Só estuda. Só estuda. Só estuda? Não. Estuda pra caraca, né? Viu... Aliás, o pai Como chama o teu pai? Seu pai é professor de biologia lá na universidade. Isso. Como chama a universidade? É, universidade autônoma de novo, é Nora. Universidade? O problema é que esse pessoal vem sem legenda, né? <risos> <risos> universidade. Autônoma. autônoma. Autônoma. De novo Leão. Novo. De novo. Leão. De novo Leão. De novo Leão. E ele é biólogo, professor. É. E a mãe? Mas trabalha na casa Trabalha na casa, cuidando. ou seja, trabalha 24 horas por dia é. E coitada recebe um salário Isso é, é <risos> Bom, e você, você é o filho único lá, não? Não, eu tenho um irmão, uma irmã Tá, e mais, mais velhos que vocês Mais que você. E esse pessoal, eles já vieram pro Brasil Por que, que você se interessou em escolher o Brasil para vir fazer? Ah, porque eu tinha vontade de conhecer, muito, muito vontade de conhecer São Carlos São Carlos, ah, especificamente, é? é? É brincando só. É, não <risos> É pior de tudo Não, tinha vontade de aprender português Ele vai começar com sacanagem, ele via qual que é o apelido que eu levei lá para Israel. E ele já está fazendo capoeira lá com o Israel, né? Começa Israel, que você Mas o Israel tem uma coisa. Galera estão vindo usar um beijo para você. É, o Israel cada um que entra lá dentro já arruma um apelido. Entrou dentro da coisa já tem um apelido. Eu vou falar o seu apelido aqui do Taro, ah, tá? <risos> qual foi o apelido que ele que deu para ele? Bom, então você escolheu ver para São Carlos que você tinha só entendido, a relação era com a universidade, é isso? Isso. Não foi nenhum nada. Já conheceu o Rio de Janeiro, você falou? Já né? conheci. Mas o que que você conheceu? do Brasil. Você está desde quando aqui? Há ah, dois meses. Há dois meses. Eu já conheceu o Rio e São Paulo. E São Paulo. A cidade São de São Carlos. Carlos. A cidade. São Carlos. E o que, que é eu que eu de São Carlos? Carlos. São Carlos é muito, tra muito tranquilo. É muito... Perto de Monterrey, com certeza, né? Ou não? Que, qual que é? Qual, qual é? que é o tamanho de Monterrey? Como? O tamanho de Monterrey. Ah, é grande. É a segunda cidade maior, maior depois de ah. México. É, Tem quantos habitantes hoje o Monte? Uh, quatro. Quatro, quatro milhões. E ah, <risos> do dela. tamanho do botão. É. E eu vi a primeira coisa que chamou chamo a atenção você na livraria que você estava procurando justamente livros voltados para a questão da violência, né? Ou seja, o Caco Barcelos, é, o pessoal do PCC que você queria conhecer muito. Por que, que é esse interesse de conhecer? Aí você falou, não, uma leitura minha, pessoal, tal. Ah, porque agora no México a situação do narcotráfico é muito forte então eu, eu quero ler tudo o que aconteceu está acontecendo também no rio Porque é muito similar, toda a corrupção é. e tudo... Essas mortes que têm aparecido... Recentemente não foi o no Monte Rei que teve uma, uma, uma chacina com um monte de, de gente, não, né? Ah, todos os dias encontram, né? Todos os dias encontram é, uma, uma chacina, uma coisa meio... Não é tranquila, então por isso que você está estudando para voltar para lá e vai ser comandante <risos> da, da polícia lá organizada e <risos> tal, né? Vai resolver os problemas. Ah, não sei, era tranquilo, só que agora tem esses problemas mais... Não, é que a cidade em si sempre... Vocês ficam praticamente divisa com os Estados Unidos ou não? Ah, não, duas horas de carro. Uma pergunta bem filha da mãe. Como é que se sente um mexicano ver aquele muro absurdo que está construindo entre os Estados Unidos e o México? Ah, em realidade, é, o muro está só na, na parte de, de, da fronteira, não está em tudo, mas... É ridículo É ridículo, ridículo É ridículo, mas é, eles podem fazer o que eles querem Vocês adoram americanos, é isso? Não <risos> é, Como todo mundo é. A música, é, os filmes, assistimos tá. Mas, Adorar um americano não Muito bem E o que, que, o que aconteceu, André? Um recado no celular do André, por e favor Isso, de um primo que estava fora pedindo para o Wesley cantar a si. Cantar a ACDC, o Wesley O Wesley é de onde? De Baté, também? Sou de Baté. De que lugar, de Bater? Sobre o Mariana. Mariana? Mariana. Mariana lá perto daquele... Os canaviais lá embaixo. <risos> lá, do antigo matador. <risos> um Caminho, saída, saída pra... Saída pra... Pra Tamoio. Pra Tamoio ou Tamoio. saída pra... Não, saída pra Serra, não é? Não, não. para pra Tamoio. Pra Acima do, do, onde ficava o antigo Acabei de receber. O matador, ali pra cima, ali. Acabei <risos> de receber um, um recado aqui que eu não vou ler. Eu não vou ler. é Muito, muito pessoal. Ah. Bom, e aí? Fala, é, desculpa. desculpa. Então, eu moro lá, perto do, do, do, da cana. Da cana? Que <risos> lugar cana. especificamente não, não. No Mariano, lá No Mariana, lá na.. Mas alguém da família trabalhou? Alguém da família trabalhou nessas usinas do entorno ali, de Baté, não, não? Meu pai não. deve ter trabalhado já, mas acho que corte, uma coisa assim, Que meu pai já é uma, uma desses lados aí. Tá, e seu pai como chama? meu pai o, o vulgo Chimitão meu pai muito conhecido Chimitão forte sim sim conhece ele, ele, sim ele trabalhou no corda cana sim É, que bom é. trabalhou é. trabalhou bastante tempo bom e aí cê, essa história da música como é que foi de moleque foi aprendendo Não, foi foi mais assim é, meu pai ele, ele tem ele, ele gosta muito de cantar também ele ele, ele, ele canta música gospel né E sempre, eu fui, eu fui evangélico há muito tempo, né? E, eu fui evangélico há muito tempo, parece aquela história assim, eu sou um ex-gay. Não, mas então, é assim, né? É. E aí, cantava no coral da igreja e tal, tal, tal, e vai indo, vai indo. Quando eu conheci o pessoal, sempre estudei com, com o André e tal, e, e foi, é, tipo... Vai, vai surgindo sem você percebendo. Você lembra alguma coisa de gospel que você cantava na época? Não, hum, não, não lembro. Eu não lembro está se recusando que sabe que eu vou pedir para você cantar. É uma gospel embaçada. Não, mas era mais aqueles, é, tipo, de é, aqueles de arpa, né? É, uma coisa mais melancólica. Assim. Tá, uma coisa é. melancólica. É, uma coisa... Como que é a nome de, que... menina, de Sorocaba? Aline. Aline. Você jamais cantaria uma Aline. coisa dessa pra Aline? Então, a Aline já cantaria outra coisa. <risos> que tipo de outra coisa? Ah, o Jiraiya eu... já soprou na orelha. Um é, o pessoal gosta de sacrear com essas meninas, assim, porque. Eu sou muito amigo das meninas, sabe? Então, eles ficam no sacando. De... Sei. Você é muito amigo das meninas, o famoso vinagre. Mas e aí? Né? O, Giraia, né? o Giraia. nasceu lá em Baté. O Giraia não. Eu sou de uma cidade maior ainda, Santa Rosa do Vitero. Santa Rosa do Vitero. E quando você chegou lá em Baté? Não, em eu vim pra, pra São Carlos em 76. E morei 14 anos aqui em São Carlos. 14 anos em São Carlos errado. e depois resolveu ir em Baté, porque já um metop chamado de bater. Né? E por que, que você escolheu bater? A vida é mais tranquila. Não, não, eu também acho. É mais usegado, tal. Eu sou assim um cara, apesar das tatuagens, jeitão de ogro, um eu prefiro um lugar um pouco mais sossegado. Tô... Aliás, todo mundo quer muita tatuagem, jeito de ouro com certeza é um sujeito <risos> na paz. Na geralmente paz, são vegetarianos, é, é. um filme. Não, não, não, não chegou consegui esse ponto, não. Cadáver <ris> no estômago faz falta, né? Faz falta, Faz falta. Bicho morto faz bem. É uma delícia, né? E aí você decidiu, então, vou, vou para Ibaté, no bom espaço, e foi recebido legal lá, hein, sem problema. Casei lá, fiquei 20 ah, anos lá, aliás, estou em Ibaté há 20 anos. E a, a, companheira, foi, a companheira é de lá? É de lá, nasceu lá. Nascida. Nas lá. Ah, é? Trabalhei em empresas lá, trabalhei no ramo de metalurgia... Enfim, diz inúmeras coisas Falando em cadáver, meu velho e Aqueles aquele, aquele sobras do, do, da CBT Que tem aí, o que, que nunca resolve aquilo? Então, velho, aquilo velho? tá com a empresa ali fora Então assim, a reforma não reforma Amplia não amplia, melhora não melhora Mas aquilo lá vai acabar virando um mausoléu né vai ficar lá antes da, da do, do CBT trabalhei na CBT também inclusive antes da CBT <risos> antes da CBT era era Gugel, né chegou a ser Gurgel. Não, não não sempre não, foi não, CBT não. Foi. Foi lá é MPL MPL é isso, sempre é. foi e é estranho né porque é você isso. olha e bater aquilo até fisicamente você olha da pista fica feio ah, né é, é, é, até é, é bom usar espaço para falar que lá é um arquivo morto fica e lá estranho sem lá. serventia, um tumor em bater engraçado uma ferida não mesmo uma ferida aberta é uma sensação de quando você chega com o governo atual bem aparente, tá bem, tá vendo o cartão postal da é. região, mas você passa é. ali, primeiro cê tem que ver o que... pra depois é. ver a, a beleza da cidade. Então tá, é feio aquilo lá parado, é feio. É feio não, feio, parado. você olha, eu passo quase todo dia, gente. você e, passa. O nosso amigo Davi querendo uma área, nós, enfim, querendo ah. uma área para algo cultural, algo pra e aquele enorme patrimônio aparado e tanta questão. Ajuda a gente, e pra sem, sem uma cultura, nada, não temos um espaço pra cultura muito bem mas é grande para né? é grande dá para pensar um troço bem bem não... grande, bem grande, bem gente... de... bem grande dá para pensar um negócio né? regional inclusive né é. dá para pensar uma coisa regional é, eu me lembro que na época em São Paulo os grupos de arte estava a gente estava discutindo a possibilidade de criar um condomínio cultural e os grupos que não tem espaço físico etc então ficaria ocupariam essas áreas né? E de repente está aí como que chama o prefeito é Parrela né? José chama? Luiz Parrela José Parrela. Luiz Parrela tá aí José Luiz Parrela quer prosseguir com a gente sobre isso nós vamos aí Damos um sorteio. que a gente mais tem. Isso mesmo. Enquanto a Gaeta na banda, assim, eu tava lá quietinho um dia lá, tentando pescar, e chegou um cara e falou assim, até um ensaio, vamos lá ver? Vamos. Tentando pescar. Tentando pescar, cansa assim, encouchilando, sabe? Ah, tá. Não, que tem a coisa de. A Ibaté tem a vinda. A, a, a vinha, história dos pescadores. É história... Isso, não, não, não. É, Ibaté é, tem essa coisa tem. Do, do Lagoa Seca, né? É, sim, é, sim. é. é história Porque aliás não tem nenhuma lagoa, não tem nenhum rio ali. E Baté, isso me chamou atenção. Eu acho que eu bem, eu bem, amatro, bem, da bem, bem. é o é Eu eu não tenho, não mais, que? Certo, a cidade é meio presinha A distância do ponto que no não qual Você olha e dá a impressão de ser uma, uma, uma, uma, menor uma buraco, é, é, e formado de morada Está lá no Descrito, no, no se você abrir o site da prefeitura De Baté, quando fala do nome da cidade Eles traduzem você, como lagoa é, seca é, é você, E aí a gente estava conversando também Que tem uma tradução de ser Gume, né o lugar alto, é, cume, né, lugar alto e tal Que pode ser também duas as mesmas coisas mas porque a altitude em relação a... Eu tô parecendo uma geografia aqui. Eu tô achando mesmo. Mentira, não sei nada do que eu tô falando. <risos> bom, e aí, o senhor pé, como é que entra nessa história, música? Chico. O pé é o mais de todos. Música pra mim vem, vem de família, de algumas gerações aí. Meu avô, meus avô, eles já eram violeiros aí. Meu pai também ficou um bom tempo... Mexendo com música aí, bem no meu sangue, né? Não, aí, mexendo com música como? Tipo, ele fazia partes de bandas baile, ele rodava o estado aí, tocando ali. Ah, era a banda Prisma. Prisma. Fez o com a geração né? também. É uma muito Uau, é o geração muito boa. Sim, geração. A geração em cons Ah, já, eu ia em baile deles, inclusive. É, mas é só a velinha. geração ficou um pouco tempo lá. O Jirai, que era a roda, a roda dos caras aí. É, sim, sim. E... Que Até bom. o Tamonho chegaram a tocar, né? lá <risos> nos anos 80, no final sim. da usina do Tamonho, eu não me lembro. da primeira época já não, não participava ainda. O era o hold dos caras, e agora ele está junto com nós aí, tradição na família já, o Jirai. Muito bem. E Davi, o que que Davi faz? Acredito que está entrando aqui o senhor diretor Ricardo Rodrigues, é ia falar Ricardo Antunes. Que, aliás, parece fisicamente os dois, né? São dois amigos O Ricardo Rodrigues trouxe um sujeito com um caderninho Com uma agenda Que segunda, num segundo tempo do Paracatuzú Nós vamos falar sobre educação Por que que todo mundo dá pau em professor? Fala, ah, professor, não sei o que A educação, o quê. E tem muita gente maluca que ainda quer ser professor Então nós vamos ouvir o pessoal de Franca, né? Isso O pessoal de Franca, o outro de São Paulo Que aliás, está aqui no telefone Ah, você conseguiu o telefone? Olha, no que articulado, é... articulado Eu sou extremamente articulado então, Ah, Bom, então o Robson que aqui né, chegou de, de, de, de Robson lá do Departamento de Letras, vai, Do segundo tempo, mas já vai começar a prozear com a gente aqui, pessoal de bater. Bom, e aí eu estava dizendo, Davi Narciso. Davi que, Narciso. Davi Narciso, que a gente já tem uma ligação desde o avô dele, né? É. Trabalhamos junto, inclusive. Cecília. E aí? Então, ultimamente eu não tenho feito além da escola nada. Além da escola nada, o que, que significa isso? Eu estou fazendo faculdade, né? Faço Aonde? Faculdade de história na UNICEF aqui. Como se fala que não está fazendo nada? Chegamos um o domingo, o cara estava trabalhando, feito um maluco dentro de uma escola, mas como que não está fazendo nada? Além da escola. Ah, tá, além, além da, da, da escola. escola. E paralelo a isso, a gente está tentando... tá tentando não, a gente já tem um coletivo artístico em Baté. Como chama? Uh, artístico Cultural em Baté. E, artístico Cultural em E o que, que faz esse Artístico Cultural Ibaté? Até. por enquanto a gente está vendo a, a possibilidade de abrir um espaço cultural lá na cidade e se organizar como uma associação ou como uma, como uma entidade e cultural aí, aí nós vamos provocá-los para virar um centro clube né mais isso um então, aliás já no ar, Daniel tá ouvindo a gente Daniel Terci, lá de Brasília não voltou de Brasília ainda quarta-feira ah, tem boas notícias, né, que virão aí nessa coisa do Ministério da Cultura dos repasses, etc e tal o Daniel pediu mil desculpas que ele está em Brasília, ele vai continuar lá até ser liberado o recurso e assim que voltar já tá sentando com o pessoal, um, um, o Saulo tá ouvindo a gente lá em, em Tirapoca em será Tirapoca. que vai falar um tal do Cartaz aí, gente? <risos> <risos> Salou, cadê o um cartaz? <risos> Enfim, e aí, esse, esse, vocês estão lá junto desde quando, com esse coletivo? Ah, a gente já está há um ano já. Já tem um ano. Desde você tem um estúdio, você tem um estúdio lá, de, de, uma rádio, né? É, a gente tem uma rádio, a cidade tem uma rádio, né? a Rádio Encanto. E que é uma essa, rádio comunitária. É uma rádio comunitária junto a uma associação cultural do, departamento, do da igreja católica da cidade. Olha aí, e por que, que a gente não retransmite o Paracatuzum Rádio Encanto? Não, pode ser vamos conversado com aí. Augusto, Augusto Neto. Vamos conversar com o Augusto e vamos transmitir lá em Ibaté, Minha Terra Natal, né? Vamos contar um pouco do que que o eu... Paracatuzum. Bom, mas e aí? E Davi, além de ator, Sim, e você faz um trabalho na escola, como chama aquela escola do Cruzado? A escola Orlando Teles. Orlando Teles. O eu que faz... é que... Eu faço, eu faço Faço parte do programa Escola da Família. E domingo vocês estavam lá todos envolvidos. É, a gente... Todo final de semana a gente recebe uma média de 200 crianças na escola lá, E é o tempo todo correndo Tem tudo, tem futebol, tem... Tênis de tem mesa, mesa, vôlei Tem algumas atividades almoço. De, artesan de artesanato lá, o almoço a gente faz na escola em alguns dias, outros a gente compra marmita, mas é sempre esse almoço coletivo que a gente faz. Muito bom, um ambiente. Aliás, eu senti um clima legal, lá, realmente uma moçada bem animada. É. Bem, ao contrário do que se propaga em relação ao jardim cruzado, que todo mundo. Ah, a violência, é, é, a violência, é, é, é, é, nós vimos uma coisa completamente diferente, né? E toda, todo ano a gente tem uma atividade que chama PEF Hits. Porque o ano passado a gente teve a presença do, dos diferentes, que foi quando a gente começou a pensar e estruturar um, um coletivo mesmo, forte, pra, com espaço, com, com todas as atividades rolando durante o ano. Né? Essa Muito bem, e aí dia vinte e dois Surpresa, maravilhosa É o que nós vamos transmitir ao vivo Para a Catuzum de Ibaté, lá o da Ibaté, escola isso. Porque a escola vai estar Fazendo, comemorando o aniversário Da, da cidade aniversário é, da Dia vinte e dois, o aniversário é dia vinte e dois Não, dia vinte e três, né? O, é, o aniversário é dia vinte e quatro Então dia vinte e dois, uma quarta-feira Nós vamos transmitir ao vivo lá da, da escola O Paracatuzum vai ser lá da escola Orlando Teles. O Orlando Teles E aí quem sabe diferente, vai estar tocando Vai estar tocando lá da noite provavelmente, não foi fechado um o dia ainda, não foi fechado o dia, mas então dia 22, e na sequência do Paracatuzum vai rolar um filme do Cine Clube Paracatuzum lá, lá, com debate inclusive com o, o diretor do filme vai oh, coisa, ser bem agitada <risos> muito bem, ó, muito bem. Patrick tá dizendo aqui, lá de São Paulo vocês não conhecem o Patrick, o Patrick tem uma ele vai ficar louco da vida comigo isso mas o Patrick tem uma banda diferente sabe essa banda que deixa o, o cabelo cair na frente dos olhos, é, assim, é sabe bom. é aquelas coisas, ele tá dizendo que Mandaram um beijo pra todo mundo aqui. Patrick, queridão, né? Mandando alô e tá ouvindo a gente. Mas vamos voltar então. E o Robson, conhece baté, Robson? Muito pouco. Muito pouco. O que, que significa? Traduz isso, muito pouco. Por exemplo, nós estamos aqui com o Diego. Passei por lá umas duas vezes. Passei por lá umas duas vezes. O que, que você passou a fazer lá umas duas vezes? Acho que na época que eu estudava em Araraquara, para deixar alguns colegas que, que moravam. Estudava, fazia o que em Araraquara? Eu fiz um ano e meio de ciências sociais, não é? E por que você desistiu? circunstâncias da vida naquele momento algumas escolhas que eu fiz Circunstâncias das é. vida naquele momento e algumas escolhas que eu fiz isso é um poema um poema foi um <risos> Robson aliás o Robson é ouvinte do Para Zoom, viu Marco você acha que sempre são as mesmas pessoas que ouvem não, ah, de jeito não. Que... inclusive como Para Zoom é um programa que atinge muitos lugares né do Brasil posso fazer uma divulgação aqui um do festival estadual mas assim para todos os ouvintes que estão ouvindo, você deixa você abre essas portas você <risos> deixa como se parece que eu, ele faz faz essa cena no ar, mas ele é estúpido, vocês viram que lá fora ele me trata mal pra garota, Não, <risos> não para todos os ouvintes do Paracatuzu, aí o primeiro festival de música das rádios públicas de São Paulo aí, todo mundo se inscreve no www.radio.fiscar.br. Então todos os músicos do estado de São Paulo se inscrever aí, inscrever a sua música e aí você tem a possibilidade de tocar em quatro rádios públicas do estado de São Paulo e se sua música for para frente, ainda pode tocar em mais de 40 rádios públicas do Brasil inteiro. É uma oportunidade única. Obrigado, viu? De nada. <risos> São três reais. É uma cerveja no beba hoje à noite. Quer dizer, aniversário cristiano. Parabéns, cristiano. Parabéns, cristiano. Parabéns, cristiano. Bebe. Nós vamos lá comemorar o, o aniversário do cristiano beba. Quem quiser conhecer os personas não gratas do Paracatuzum, vai lá. E o Robbins está me cobrando aqui, literalmente, pelo Twitter, dizendo que eu não entreguei o roteiro ao Robbins. Pelo amor de Deus, não faz isso em público, né? <risos> Mas é o seguinte, nós vamos ouvir, então, a banda do o Diego sugeriu. Como é o nome da banda? Antena Cocô. Exatamente. Arréglame el alma. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, con. Tal como oír. Arréglola bien arma de la santa pulenta. Ve allá. Vuelna a la casa a los niños que voy a volver jalado. Você me interrompe, caramba, você corta <risos> sacanagem. É toda a sacanagem. música, não tem Bom, então o seguinte, a gente está entrando aqui nos 10 minutos finais do primeiro tempo do Paracatu Zul, ouvindo a banda Os Diferentes. É isso? Exatamente. tô, tô, tô legalzinho agora. O jeito que vocês querem que fala Ah, vocês nunca falam, não anuncie, tem que anunciar várias vezes o no meio do programa. Bom, qual é a próxima apresentação dos diferentes, quando que rola? Aonde e por quê? Ah, as nossas apresentações são bem alternativas. Pra ah. falar a verdade, a nossa próxima apresentação é sábado, no nosso ensaio. <risos> Mas isso tá todo mundo convidado, então. Olha, com certeza. Tem que pagar ingresso pra entrar no ensaio, não. não. O ingresso é pelo menos uma cerveja. E aonde que é? Onde que é o ensaio? É na área industrial de bater. Cara, no essa fama. Só tem uma história que eles não contaram que é interessante. Quantos anos tem o baterista da banda, 11. que não está presente? É, não, está presente, 11. é mesmo. 1 anos de idade, quem é o cara? Léo, quem, quem tiver interessado. De estar no YouTube Leozinho Baterista aí Que vocês vão ver Oito O Lorde tocando Ou os, diferentes do, os rock. diferentes do rock Tem um sobrenome no YouTube 11 anos o seu sujeito? 11 anos E se vocês começaram há quanto? Você falou 4 anos? Então ele começou com 9 Não, a banda Não, a, a, essa, fir, essa afirmação tem um ano Ah, tá, tá, tá Entra, Que bom, é com então, ele, né? Bom, e aí tem uma gravação Que vocês vão fazer aqui na rádio, é isso? Sim É, vamos marcar aí Vamos marcar aí Estávamos vamos, combinando Vamos lá, cara Quando que é esse troço? Cara, a gente está combinando assim Essa prosa pro programa que não é meu, né? Então temos que conversar com o Luciano tal. É... Inclusive já tô anunciando isso aqui, ele vai me matar, né? Mas, assim, <risos> mas vamos, vamos organizar, sim. Luciano, Luciano Matuc. Ah, vai! Dono do programa. Ah, dono não, assim, do Luciano. Nós se eu... não deixaram, nós resolvemos isso no tapa. <risos> Bom, então vamos lá. Os diferentes, quem quiser ouvir os diferentes, vai no YouTube, é isso? É. YouTube. YouTube, que tem lá a gravação da, dos bando, os diferentes de bater A banda é, tem um, um ano de idade, é isso, tem um ano de idade mas já está linkado a um projeto cultural de retomada ou renovação ou de reconstrução ou de ruptura enfim, um projeto <risos> cultural com o Ibaté que o Davi está puxando com a parte de arte cênica tá? e que tem esse link com as escolas e tudo mais Giraia é, é a grande figura, mais velha da turma Jiraya? Sim. É Filma velho, tem o que tio Sanso, é o tio Sam é o mais, mais responsável e tal, né? É, que... Inclusive a irmã do também apoia. É o quê? a irmã do Preso, um abraço que pro é... Lu e Sei pro Bairro Como que vamos que dá da, daí vamos da... Irmão... fala, fala perto aí mano irmãos tatu irmãos tatu irmãos tatu. Irmão tatu. Irmão tatu. Irmão tatu quem quiser fazer uma tatuagem Nossa, então por favor nome? faça a Tem sua O por apoio com a banda nós queijei é o QG, virou virou queijedo hoje vocês estavam reunidos em algum lugar você falou ah, então Não, é onde de lá, de lá no geral lá no a gente lá é o point nosso Chega lá então e saia com uma tatuagem e eu O Marco tá precisando Aliás, é, já combinamos aí Mas era ele que pediu alguma maçã, depois mordida Mas eu falo, eu faço a maçã depois alguém morde então, Não era ele Não tem nada a ver com isso maçã E eram e umas táticas, né? Era umas táticas, essa maçã Eu moçada. não tenho nada a ver com isso é, O Marco, coitado, o Marco sofre Bom, gente, eu tava contando aqui no intervalo A Ana Marie, lá da França, que eu acabei esquecendo lá fazendo greve de fome Vou tentar entrar em contato com ela ainda hoje no programa Se é que ela tá em condições de falar Porque a gente tá vendo as fotos aqui também Que ela tá meio debilitada Então acho que já faz um com tempo certeza. E eu quero ver se a gente consegue O meu francês, vocês já ouviram falando, eu falando francês? Ah, vocês vão essa ter pior essa pior experiência tenho... Liga o carro, o som do carro aí Que vocês vão ouvir <risos> eu falando francês Aliás, eu dou aula de francês Para quem se interessar, para a gente comer Eu imagino <risos> Eu imagino. Bom gente, então vamos lá Encerrando o primeiro tempo, do o Zoom E a gente vai para o vestiário, tomar uma água Para voltar com a questão Que eu já tinha dito, que Vale que, com todas as dificuldades que todo mundo diz que tem na área educacional, no magistério, etc e tal, tem um cambada, um monte de gente jovem querendo ser professor. E nós estamos aguardando, inclusive, a presença do Guilherme, que nós conhecemos ontem, né? Sim, na, na... sim, sim, sim. Que sim, a sim. mãe não deixou ele fazer matemática, não deixou o sonho matemática. dele era ser professor de matemática. Inclusive, sabe? os olhos dele brilham. Brilham quando, quando sabe, ele sabe? fala de ser professor de matemática. Está fazendo arquitetura na USP. Não sei, deve estar contente Enfim, deve gostar e tal. Mas então nós estamos aguardando Se o Guilherme estiver ouvindo a gente, ele disse que ouviu o programa O pessoal da USP, aí da arquitetura Guilherme, ainda dá tempo, sobe aqui que nós estamos esperando você Ok? E também nós vamos receber A professora Ilza Joffle Aqui do Departamento de Música Da Universidade Federal de São Carlos Que vai falar de um encontro Um seminário que está rolando, ok? para considerações finais do programa de hoje, porque vocês vão voltar, inclusive já tem toda uma articulação aí, de gravação e tudo mais começa daqui, então vamos Sim. lá André, diga lá um alô escolhe pra quem queria mandar um abraço é que é do seu mamor... quer dizer do... <risos> pra quem, vamos lá queria mandar um abraço especialmente aí pro Léo Leozinho, nosso batera que, infelizmente, desculpa Léo, eu não sabia que a gente ia estar ao vivo aqui, senão com certeza iria Leo, nos trazer Léo, fui eu que inventei isso, eu assumo completamente todas as responsabilidades eles vieram só pra visitar a rádio eu trouxe pra dentro do programa Silvana e João, que são os pais do Léo, que acompanham a gente intensamente é... Praticamente são os nossos padrinhos na banda. Justo, cara, eles não vão ficar bravos com você. E você a minha mãe com certeza eu te ama mãe. Como chama sua mãe? Fátima. Então fala assim, querida Fátima. Querida Fátima. Eu, eu, venho eu venho nesse exato momento. Vai lá! Eu venho nesse exato momento. Ser sincero com você. Ser sincero com você. E dizer que eu sou um grande vagabundo. E dizer que eu te amo verdadeiramente. <risos> Vamos lá então. O Diego continua aqui com a gente, né? Porque é... vai depois conhecer o Beba na sequência, né? E eu quero que o Wesley canta um C. Que é o encerramento. Então, então eu, eu, eu tava querendo cantar cansei no celular. É, mas eu... então antes faz a <risos> referida e depois você canta. E eu queria agradecer todo mundo aí que tá ouvindo a gente também e desculpar aí que foi meio de surpresa aí as, as coisas que estão acontecendo, mas tu, tudo bem, isso acontece. Como que é o nome de adversário lá do Serocano? Aline tá diversão. Tá diversão. E é isso aí pessoal é, agradecer o Léo também que não pode vir aí mas estamos juntos e faço as palavras da André, as minhas palavras Ai, que coisa mais né? e Tiraia. Então, eu queria mandar um alô para as minhas duas princesas Como chama as duas princesas? Beatriz, Beatriz Flávia, e Ana Flávia é, As minhas razões de minha vida Eita, nós Leozinho, ah, quantos anos, anos elas têm? A mais velha tem 17, a mais nova tem 8 Eita, nós, uma idade difícil, né? Para nós é, que, é, que somos é, pais de meninos é, vem, vem me cara. fala isso sim a cara... <risos> Leozinho? Leozinho Leozinho De um Lorde Aliás, e aí... quero conhecer, não, bom, ah, vai conhecer na gravação conhece. você deixar Entendi. uma Entendi. Entendi. coisa aqui Um Entendi. pensamento que assim, é assim Muitas vezes as pessoas chegam em você e falam assim Ah, me abandone, você não vai dar em nada É só pôr na balança, vai atrapalhar a de alguém? Não, não vai, então mete a cara e Faça E yeah. isso é uma frase Isso aqui não vai dar em nada Olha onde estamos hoje Exatamente, parabéns Giraia, aliás, tem essa uma coisa profética, né? Giraia, desde a primeira vez do encontro, que eu não lembro exatamente onde foi Mas já me falaram uma coisa muito forte E Giraia é um nome muito forte, inclusive não, Davi! Bom oh. oh. Estamos aí <risos> <risos> aí. A atividade. Aí, então, né? eu agradeço o, o coletivo, né? O coletivo de baté O coletivo artístico e cultural E logo, logo, muita bagunça artística lá em Baté. E muita organização também. Com certeza. <risos> Vamos lá. Pé. Queria agradecer primeiramente a Deus aí e o nosso baterista o Leozinho que infelizmente ele não tá aqui mas eu queria que ele estivesse aqui é... com pouco, Leozinho, é, né? É. É. um beijão aí pro meu pai pra minha mãe, principalmente pro meu irmão que é envolvido na música aí também e... um beijo pra você, pro El <risos> pra vocês aqui é. da rádio aqui muito obrigado pela oportunidade você, Xuxa. <risos> estaremos aí fazendo um som ao vivo aí galera e acompanha a gente aí no, no Orkut no Youtube e dia 22 estaremos fazendo um som lá na escola também junto com a galera aqui da rádio, que eles vão estar lá, compareçam. Então, muito bem. Bom, então, para encerrar esse primeiro tempo, então vamos lá, a Cid com o vocalista da banda Os Diferentes, o um menino que está apaixonado, desesperadamente, por essa menina que está abraçada. Eu, eu vou mandar caramba. canceriano, porque... Vamos lá. Esse já está mais ensaiado. Beijo ali, né? Vamos nessa. Parece que a Lina é meio de todo mundo ali também. Mas... <risos> Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Sentado dentro de mim mesmo Eu sou canceriano sem lá. Eu tomo meu café pra mim não chorar pergunto a nuvem negra quando o sol vai brilhar estou sentado em minha vida e o soro que me induz a lutar estou na clínica tobias não piscar meu longe do aconchego do lá valeu aí eu quero agradecer de ter colocado vocês nesse baita sufoco aqui, né, é. não ter não tá no estúdio, sem instrumento fazer isso, essa garagem minha mas, mas valeu pela oportunidade quero agradecer profundamente, bateu simpatia tudo, e alguém viu a foto nossa no YouTube e disse, caraca, uma sensação de que é tudo irmão né, e é, é. Legal, é, e isso aí. é tá? a isso gente tem atenção. uma identidade ali debaixo da nossa unha tem terra, meu filho ah, é exatamente isso tá? então pra quem não gosta de terra debaixo da unha e terra é vida, terra não é sujeito Inteira, né? Então para quem não gosta sinto muito, meu velho, porque no nosso unha principalmente do no pé, ainda é vermelho ainda, tá bom? Exato. Um beijo, o que, que nós vamos ouvir para dar um tempo aqui para dar uma organizada? Não sei quem, quem vai mandar? Quem é é vocês. Que vai escolher? Vamos lá, quem quer escolher alguma coisa? Quer um ouvir som, alguma coisa? Som, Qualquer eu, coisa. Eu quero. Velho. Eu quero escolher ah. é, Bob Marley. Bob Marley. <risos> vamos ver nas séries de bola. Ah, eu posso? Você vai escolher a música? pode escolher? Tampos de sacanagem, eu vou querer ouvir. Búfalo Soldier. Nossa, ah, meu preferido. É pedir vamos essa, saber. cara. Olha só. E nós sabemos por quê. <risos> é nóis. Sabemos muito. Então vamos lá. Cachorro, Marco. Olha, apesar de toda a animação tem muito Bob Marley, cara, não mas nós tem, temos não, não temos tem Buffalo Soldier. Não, que é que uma que coisa é? impressionante. Um. <risos> Rivers of Babylon. Vamos ver aqui Qualquer quis? uma, vai Vamos ver, o seu olhar é clítico Clítico, com C hum, meu, CL, clítico Tá bom, nós vamos de... Concretiano. Concretiano. Concretiano Isso, pra, pra, valeu, já. valeu, Bom, então a gente agradece a presença dos diferentes que vai gravar agora o programa do Juliano. Juliano não, do... Valeu. Luciano Matosso. Luciano. A gente conversa. A gente é. conversa. Opa, pode vir aqui também. Queria, falar, a gente faz o que a gente quiser. Imagina se o Ricardo ouve o negócio dele. Vai <risos> ficar louco na vida. Um beijo pra é. vocês e vamos lá. Obrigado, gente. Valeu. valeu. valeu. e tudo mais, eu estou aqui rolando um pouco porque eu estou respondendo a nossa querida Estela Bloz, que está em Florianópolis, e provavelmente vai entrar aqui na prosa, que agora no segundo tempo do Paracatu Jum, a gente vai falar o seguinte caraca, derremente o um pau, falam mal, do, não sei o que da carreira de professor, porque professor isso, professor aquilo, e muita gente, muito jovem quer ser professor, então, inclusive ontem, nós fomos, vai fazer propaganda do pessoal lá da, da do no Baitacão, não como chama lá, é... Quando que a gente tava no ah, ele... trem-bom, no Trembão. bom E aí chegou um pessoal da arquitetura, né, teve lá presente o pessoal da arquitetura, ah, e entre eles um treinando. aluno da... um aluno da arquitetura, eu marquei o telefone errado, é isso? Dá uma olhada se Marque, eu marquei alguma coisa errada, ele tá aí. É... Entre eles, os... Entre, os alun... entre os alunos de arquitetura, um menino dizendo que o Guilherme, o um menino, aliás, é muito interessante a postura dele, Dizendo que o sonho dele era ser professor de matemática, é isso? É, só deixa eu te contar uma coisa aqui. Nós estamos com um problema técnico, porque Calói não é o nome do menino. E a gente não sabe o nome do menino. E Como que ele falou agora? E agora quem atendeu eu não sei, mas ah, eu Então que... vamos tentar, vamos tentar. Olha que ele atendeu. Então, amiga de novo então. Esse número se o cara falar Calói não, é, atendeu a mãe, a avó ah, mas pergunta a avó, isso aí também ó, Calói não é um apelido que choca, né então, pode perguntar Calói, se fosse uma coisa pior aí a gente ficaria preocupado Robson, diga pra nós, hoje eu liguei lá pro professor Anete, falei, Anete, diz pra gente um cara que tem que se acredite mais algum jovem que queira ser professor ainda, no meio de todos o cara conhece sim, conheço um rapaz aqui que é, que é, que é aluno do, que é aluno não, que trabalha na universidade e tal né? no departamento de letras e o sonho, a vontade dele era Ser professor, é mesmo, é isso, Robson? Pois é, exatamente. Eu, eu, sou, eu sou técnico administrativo aqui da UFSCar, UFSCar né? Trabalho isso, no é? departamento de letras, mas eu também faço a graduação é. do curso de pedagogia. Aqui também. Aqui também, no terceiro é. ano aí na turma, turma, turma noturna. E aí. E aí que esse dá um longo debate, né? É. No sentido de que eu até estava pensando um pouco, depois da ligação, que. Já se parte desse pressuposto da desvalorização da, da profissão E nesse sentido causa espanto, de certa forma Querer ser professor no meio dessa situação que a gente vê a educação hoje Agora explica pra gente, Marco Por que, que você botou nessa pauta? Você falou, não, porque eu recebi um e-mail Como é que é a história? Conta pra nós é, botando E porque história, o Caló já tá ouvindo, inclusive Todos os créditos aí, né, necessários uh -huh. é, Na verdade... A gente vinha discutindo uma história tal de, dessa questão dos professores e aí eu recebi nesse meio tempo um, um e-mail um, do meu amigo, o senhor Pedro Cruz falando cara, tem um amigo meu, Calói que tá muito preocupado com esse lance que não, não tem mais motivação pra ser professor, e ele assim, tá com essa ideia tá pensando justamente em filmar depoimento e tal, e aí a gente falou porra, né, que legal. Vamos juntar vamos, os três Vamos conversar vamos, é, vamos juntar os três vamos conversar com essa galera e ver o que que tá pensando. Calói? Calói tá ouvindo, hein, Calói? então E aí, por que que veio essa questão? Você tá ouvindo? Pera ah, aí Não, não, você vai ouvir, vai abrir aqui, vai abrir, vai abrir, vai abrir Pode falar, Calói, tá ouvindo? Sim, senhor, ouvindo. Aí, Calói, e aí, Calói faz o que, Calói? Bom, sou professor de História, né? É. Aonde? Eu dou aula em três escolas públicas aqui em São Paulo E você acabou de fazer o um curso de História recentemente? Isso, me formei em 2009 Lá em Franca? Exatamente, lá na e de lá que você conhece o Pedro? Isso, estudamos na mesma turma Dividimos o no mesmo bandejão e por aí vai Tá E aí você voltou para São Paulo tal, E foi virou professor de, de, de, de História Na Rede Pública, isso? Na Rede Pública Tá E aí aonde você dá aula aí na Rede Pública? Eu dou aula em três escolas Aqui na Prequisa do Ordo do Norte de São Paulo Três escolas bem distintas E como que essa, quanto tempo você está dando aula? É, como professor de fato, assim, da rede mesmo, desde agosto do ano passado, vai completar agora um ano, mas já, como educador e professor de projetos, já já, já vão três anos. Tá, e como é que é essa sensação desses três anos? São situações diferentes, né, como educador, trabalhando em projeto projeto social, projeto de educação popular, trabalhando em um projeto de quadrinhos, de história, na sala de aula, é uma sensação, agora como professor, de fato mesmo contratado pelo Estado, são emoções diferentes, como por exemplo, esse ano, cinco meses sem receber salário, aí não, não tem Cristo voluntarioso que aguente. E, e cinco meses sem receber salário, como assim? Traduz Traduzindo. Então, quando você entra no, em cargos públicos, pelo menos no cargo de São Paulo, você dá de dois a três meses normalmente para receber seu primeiro salário. Ah, no verdade, seu caso, isso? uma série de burocracias prolongaram os período Sem receber um centavo. Nada, niente. E como é que come? Come na merenda, mas não pode falar ao, ao vivo, porque... Ah, <risos> porque você não pode comer merenda. Ah, eu, Pois é, eu vi naquele depoimento da, da, da Amanda Burgel né? Ela dizendo exatamente isso, que era o tal do... Como que ela falava ali, do, do, da raspa, uma coisa assim que não podia comer, uma coisa assim, né? Aliás, o que que vocês dois, Robson... Bom, é, Caló, nós estamos aqui no estúdio com a presença do Robson o quê, Robson? Robson... Rodrigues. Rodrigues, tem algum celular aí gritando... Tem algum celular aí do Marcão, não não é. é, pois é, tem algum celular aí, não tem algum celular gritando, desculpe gente não é, não é, bom, enfim é... e como que vocês dois, Robson, aqui de São Carlos e Calóia, isso, como é que vocês viram, ouviram, ouviram, né o, gente, não é possível, não é possível alguém esqueceu algum celular em algum lugar do mundo, Alô, alô, Terezinha, é um barato, o cassino do, do Chacrinha. Bom, enfim, é, como que vocês viram esse depoimento da Amanda Gurgel? Vamos lá. Quer falar, Robson? Quer falar, Vamos lá. É, como a própria Amanda comentou né, em, outros, em outras ocasiões que ela teve a partir da divulgação do vídeo, é... Aquilo que ela disse era em nome de toda uma categoria, né, que naquele momento, acho que até não tenho informações atualizadas, mas que está em greve nesse momento, né, no estado do Rio Grande do Norte. E ela estava expressando ali o cotidiano e o sentimento de diversos colegas de trabalho, né, é, professores daquele estado. É, mas que, se a gente for, até gostaria de ouvir o Calói nesse sentido... Conversar com professores de outros estados A gente pode observar muitas analogias né? Porque, de certa forma, esse descaso Eu chamo de descaso né, do, do estado perante os professores é, Não é algo isolado Pontual de um estado Ou de um município ou de outro Tende, no caso da, es da escola pública A ser uma situação geral A Amanda ela nada mais fez Do que, acho que dizer Para quem deveria ouvir né, na, Naquela ocasião específica As situações que os professores passam cotidianamente. Né? Acho que foi um desabafo, mas não é só um desabafo também, uma manifestação ali política diante de uma situação que é bastante preocupante de desvalorização dos professores da rede pública né, fundamental de, de educação básica. Bom, vocês desculpem, porque inclusive tem alguém que descobriu o meu celular e está sacaneando. Inclusive acabou de mandar um trem aqui. Ele <risos> manda para ouvir interferência. Pois é, o cara manda o tal do, do coisa para sacanear alguém que sacaneando diz assim. A gente também ouve interferência e dá risada, né? Muito legal, muito legal. Obrigado às pessoas que estão aí gastando sua energia e seus torpedos para fazer a tal interferência. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que desligar o trem. Mas diga lá, desculpa, Calói, fala. Pois então. Como Robson ressaltou aí, o discurso da Amanda, ele acaba sendo genérico. Porque ela fez um, um discurso centrado nos problemas da educação. Ela não direcionou para problemas individuais. Ela está lá no Rio Grande do Norte, e os problemas, o discurso dela, cabe na boca de qualquer professora que é da capital, do estado de São Paulo como um todo. Nós estamos criando uma nova classe. Antes a gente falava da... Nunca se falou do aluno que ia para a escola só para comer, agora é o professor, o professor que vai para a escola só para comer, porque qual que é a motivação que você tem, se você não recebe um salário, se você não tem o que comer, se o seu aluno que entrega a pizza vira para você e fala, professor, para que que eu vou estudar, eu ganho mais do que você. Como que é essa história, entrega o quê Entrega a pizza. Ah, o cara que entrega pizza, tá, tá. Achei Exatamente. que ele ia entregar uma pizza pro professor. A pizza, quanto que ganha? Mostrei meu leirinho ele falei, pô, professor. Desculpa aí, mas... Eu ganho mais que você. E como é que é lá no México, Diego? Como é que é o professor lá no México? É um, é um cara, é um salário, é uma situação valorizada, não só no salário, como é que é lá? Não, é, depende, a, a, o professor da... Da rede pública, é. Da rede pública não é muito valorizado. Não é? Não, é? não, não é, é muito mal pagado. É? É, e também sofre muito da a causa da sociedade, não, os jovens não... É, não gosto muito dessas pessoas. Né? Como que é? Ah, os jovens? É. Ah, ninguém gosta dos professores, não valoriza o trabalho deles. Tá. Eu mesmo acho. Bom, então parece que o quadro é maior, mais maior, do é grande. Coisa parece que, é... vamos lá, recado, ah. Ah, tá legal, tá legal, tá legal O Guilherme tá dizendo pra gente aqui era, Talvez acho que foi, era ele que tava mandando o trem O Guilherme que a gente falou que ouviu ontem lá no, no restaurante né? Ele quer falar via internet Ah, rola, lógico que rola Você só vai lá no, no Skype Elvio com H ponto tamanho. Elvio tamanho e eu e entro o Guilherme aqui Vamos lá Desculpa, então quer dizer, não mexe também a situação é, O quadro não é tão diferente assim, é uhum. isso? E aí, Robson? Eu vou falar um pouco Bem é, Genericamente dessa questão da, da desvalorização do ponto de vista histórico Aqui no Brasil, no sentido de que é, Se a gente conversar com pessoas Um pouco mais de idade A gente vai ouvir um discurso diferente Do que o que a gente ouve, no sentido de que Há 30, 40 não estou sem né, muita precisão aqui nos anos, mas de que havia um quadro diferente em relação a essa questão da valorização e a desvalorização ela se intensifica justamente no momento em que é, a universalização do acesso ela começa a se dar é porque nesses mais de 500 anos de, de história né, entre aspas do Brasil é, é recente a escola pública para todos né e data aí, meados do, do século passado, e é justamente na medida em que se expande essa oferta, que paralelamente, eu, eu acho também de forma... É consciente por parte dos governos é que começa a ver essa desvalorização da profissão. Justamente, né, na, na análise que, que, que eu partilho, que, na que diversos autores discutem, por ser uma educação que passava a ser voltada para as camadas populares da população. Né? Ou seja, até a década de setembro, aí a escola era para poucos, né e, aí, e tinha isso. uma escola pública de qualidade. Melhor, exatamente medida... E aí, a partir do momento onde que começa a ser uma escola mais popular, ela começa a ter esse tipo de tratamento, exatamente, é isso. exatamente. Concorda com isso, Calói? Olha, eu vou continuar na linha do Robson. É. Porque é perfeita a colocação dele. Então, é o seguinte, quando ocorre essa democratização do ensino no nosso país, ela é feita de maneira indiscriminada, né? Você apenas abre as portas da escola e fala assim, aonde tem 25 cabe 40. E como ele mesmo já afirmou. Você tem uma estrutura de escola que vem de cem anos atrás, essa estrutura de escola que atende a elite, mas que de forma alguma serve para essas novas classes que estão entrando na escola nos últimos vinte, trinta anos. Pelo seguinte, essa coisa da hierarquia e tal não funciona. A escola hoje era totalmente obsoleta. Então a gente fala da condição do professor, do sucateamento da escola isso aí é o mínimo e não vai resolver problema isso daí não, de forma alguma vai resolver problema da educação é que isso é o mínimo para começar a mudar alguma coisa hoje a escola não tem como competir com uma estrutura de 100 anos atrás com celular, Skype, internet, MP3 tudo que está na mão do, da molecada como é que você vai bater de frente com isso com uma aula que pô, não é dinâmica, não tem nenhuma estrutura que A a vontade do, do campo em busca desse conhecimento. Não tem como competir. A escola é totalmente obsoleta hoje. Ela é feita por uma estrutura que não existe mais. Bom, aí dado todos esses quadros que vocês estão pintando, né? É, eu queria saber o seguinte. O que que fascina a vocês buscarem e lutarem para ser professor? Quem, Robson? Robson está passando por você, Calói. Opa. O seguinte, eu era office boy, né? E eu decidi que eu ia, que eu tentava direito e tal, né? Peraí, o... você era office boy antes de fazer o curso de história lá em Franca, é isso? Isso, Não de Leste. fazer história, antes de decidir fazer história. Tá, você era office e aí, boy eu eu em São Paulo. No momento que eu vou, mas eu não passo fome como office boy, não é né, como professor que eu vou me acabar, então eu vou fazer o que eu realmente acredito. Eu tenho uma visão de querer mudar as coisas. Eu acho que dá para mudar. Tem que fazer alguma coisa para mudar. Não podia só olhar para o meu amigo. Pensei feito ser professor. E na faculdade eu tive oportunidades mil de desenvolver o sentido de educação no qual eu acreditava. Essa educação para a mudança, essa educação que o Paulo Freire pegava. A educação para emancipar o ser humano. O problema é que. Essa é a teoria, né? A teoria do lado de fora. Na prática, dentro do sistema, você tem que atender o sistema. E aí que vem a dificuldade de manter a motivação, manter a paixão, porque você tem que cumprir o cronograma do jeitinho que o Estado pede. Muito bem. E aí, Robson? Apesar de a gente pintar esse quadro, né? Não, não sei nem se essa seria a melhor expressão, mas... Uma coisa é a gente fazer análise da situação e chegar a algumas conclusões né, sobre essa... a situação que está atualmente. Mas isso não quer dizer que a gente esteja abandonando esse espaço ou não apostando na possibilidade de transformação desse próprio espaço. Né? A escola, ela, tal como outros espaços da sociedade, ela tem seus diversos problemas. É... Ao mesmo tempo por mais que ela tenha também uma forte é, subordinação aos governos, isso, de certa forma, ingeste um pouco né, da gente ter resultados mais imediatos, digamos assim, mas é um, é um espaço que, dadas outras circunstâncias, e acho que cabe a atuação de cada professor para a construção dessas outras circunstâncias, é possível é, de, de ter esse quadro modificado. Num primeiro momento... É, e mais imediato, que tem a ver com a, o próprio trabalho que, que, que a escola deve desenvolver, né? que é dentro da sala de aula, né? eu não sou professor ainda, mas tenho tido alguns contatos aí com a escola, e sei que existem diversas limitações, tanto do ponto de vista é, pedagógico mesmo das estruturas ali pras aulas como do ponto de vista das condições mesmo de, de sobrevivência do próprio professor mas é possível lidar com as crianças e com jovens que estão ali no sentido de tentar é, valorizar é, fazer com que eles valorizem né, a questão dos conhecimentos e tentar trabalhar numa outra perspectiva né, de de reflexão. Eu acho que isso é, é, um, é um trabalho ali bem pontual, bem de formiguinha, mas que é possível de ser feito se o professor tiver esse, compro, esse compromisso político de trabalhar nessa perspectiva. E você acredita que há essa perspectiva, há esse interesse, há essa emoção, enfim, como é que é isso? É difícil generalizar isso né, e falar em nome dos professores. <risos> é que a gente tende a ver, mas eu também não, não sei se isso é o reflexo da maioria, é por um lado bastante qual que seria a palavra eu ia falar acomodação, mas não é acomodação, porque Se, se eu usar esse termo, eu vou estar responsabilizando o professor por uma situação que está para além dele. Mas o, o professor acaba muitas vezes, é, e me desculpe os professores que não estão que não, não com esse pensamento, mas é, lidando com a situação tal como ela está. Mas ao mesmo tempo eu percebo que tem muita gente que, é, até pensando enquanto categoria, né, busca... É, soluções de uma forma mais coletivizada, né? que eu acho que é a segunda perspectiva que eu ia falar na sequência anterior, no sentido de que uma coisa é o trabalho dentro da sala de aula outra coisa é a relação da própria escola com a sociedade, e acho que isso perpassa também dos professores se pensarem enquanto categoria e, e bata, batalharem conjuntamente enquanto categoria pelas suas indicações, né? pela questão de, de melhores condições de trabalho maiores repasses de verba eu acho que tem que ter essa coletividade para que a escola possa começar a mudar nessa perspectiva de poder é, se configurar de uma forma diferente de como ela está hoje. Muito bem. Bom, deixa eu dizer bem devagarzinho para o Guilherme que está nos ouvindo e que quer entrar em contato é o seguinte. Elvio, com h H e l v i O. Elvio Tamoio Tamoio Elvio Tamoio você encontra no Facebook você encontra no... No no, no no no no Skype, enfim, aí você entra em contato com a gente que a gente vai botar no ar. E o Marco tem uma questão não aqui no, no Facebook da Rádio Fiskar o Rodolfo Schiavon, vou mandar um abraço para Rodolfo Fiskamão. Ele tá tá dizendo fazendo o seguinte comentário, vou reproduzir daí integrar o comentário do Rodolfo. E Schiavon. tem um comentário também do Daniel Caras que coordena a campanha nacional pelo direito à educação. Ele acabou de mandar um, um, uma notícia enorme que grandona. Vamos lá, Rodolfo primeiro então. É interessante que São Paulo Estado que, se fosse um país, estaria entre os 20 mais ricos do mundo, apresenta os menores salários para os professores. E quando os professores, insatisfeitos com a insalubridade de seu trabalho, vão às ruas pedir reformas, são sempre recebidos com cacetetes. Aí o depoimento do Rodolfo Esquiavó. Muito bem. Rodolfo está, nesse momento, em Alfenas. Isso? suspeito isso que é, que é, sim. é isso. Aliás, Rodolfo, um grande abraço. O Rodolfo é Paracatuzum, que é nosso correspondente mineiro do Paracatuzum. Né? E aí o Daniel cara lá de São Paulo também, que coordena a campanha nacional pelo direito à educação, passa um informe aqui dizendo que hoje, agora há pouco, aconteceu uma audiência pública do Plano Nacional de Educação e discutiu gênero e raça. Na tarde desta quarta-feira, a comissão especial que analisa o PL 8035-2010, Plano Nacional de Educação, realizou audiência pública sobre a proposta para a promoção da igualdade racial e das políticas para mulheres. Aí vem uma fala da, da, da, da, da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Helena de Barros. Não existe no Brasil nenhum outro movimento social que tenha investido tanto na educação quanto o no movimento negro. Um exemplo é que no último congresso do movimento negro, das 23 mesas temáticas, 17 destinaram se destinaram a se tratar da educação. E desse investimento resultaram as propostas que apresentamos ao Plano Nacional da Educação que também se refletem nas deliberações do CONAI Conferência Nacional de Educação isso é a fala então da ministra-chefe da Secretaria Especial de Promoção de Igualdade Racial Luiz Helena de Barros a gente vai fazer o seguinte nós vamos fazer um intervalo, ouvir uma música e voltamos com a temática então porque se a educação está nessa né, situação que está sendo apresentado o tempo todo porque ainda tem uma moçada, ainda tem é ótimo né mas ainda tem uma moçada jovem que quer ser professor e está aqui falando com a gente o Robson que desculpa Robson eu sempre esqueço o sobrenome Rodrigues Rodrigues o Robson Rodrigues e Lá, o Calói, o Rodolfo está se manifestando aqui também, né? É, e o Calói... <risos> o Rodolfo está dizendo assim, tem dinheiro para a Copa, mas não tem para educação, tá bravo lá, né? Mas é o seguinte, e então, assim, é... que música nós vamos ouvir? Tem música de professor? Ou de professora? Não sei, eu lembro só daquela do Pelé. <risos> <risos> então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir o Mar... É, tem que Tem? É Pink Floyd. Pink Floyd, Pink Floyd. O é. Diego está dizendo aqui, né? O Pink Pode Floyd. Exatamente. E, e o Marco podia cantar antes de, de... Vai procurar e achou Pink Floyd? Deixa eu ver se vai ter aqui. Achou? Agora, achei, deixa eu ver se... Ah, ah quem, tem. É, não, tem, sim, tem. Então nós vamos ouvir a sugestão do Diego, lá de Monterrey, presencialmente aqui na prosa, né? É o, uma sugestão do, de homenagem aos professores. Homenagem, não, lembrança do professor, né? Mas eu perdi um pouco a fio da minha... Ah, e o Marco vai cantar. Antes disso, como que é a musiquinha do Pelé, Marco? Canta pra nós. ABC, ABC. Toda criança tem que ler e escrever. <risos> Caloi, Liga. essa foi pra você, cara. É, é <risos> Bom, então a gente vai ouvir a música. Caloi, pode descansar o telefone e daqui a pouco a gente volta, então, convindo. Caloi, como que é seu nome? É Caio Ferraro. Caio? Ferraro. Ferraro. O Marco ligou e ficou extremamente preocupado é a mãe dele que atendeu? Eu isso? não sei quem que atendeu no mundo. Quem? Quem? Não, que não. Não, não, eu liguei no, no, num dos números que me passaram aqui, aí atendeu uma mulher, aí eu falei Calói e ela falou, o quê? Aí eu falei, olha, eu acho que foi engano, tá? Desculpa. Ou seja, não era mãe do Calói então, era mãe de alguém que achou que, mas enfim. É, vamos lá então, tá no ponto aí? sem sugestão do Diego, diretamente de Monterrey, presencialmente, aqui no Paragatuzum, anuncia essa música. Another Brain in the Wall. Oh. Education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. agora conseguimos, conseguimos o Guilherme conseguiu nos localizar e aí Guilherme, tudo bem? tudo bom? tudo bom querido, aumenta um pouquinho bom o Marco resolve isso aqui, beleza o Marco resolve que é ótimo, né? você tá com o pneu furado, algum problema com coxinha com variza, etc, então, o Marco resolve o Guilherme, então tá, tá ouvindo bem tá tudo com paz, né? Beleza, então nós vamos ouvir lá o Calói Que está em São Paulo Você ouviu, estava ouvindo o programa até agora, Guilherme? Estava ouvindo, sim Estava ouvindo, sim É o seguinte, a gente é amigo desde ontem à noite, né Guilherme? E, da balada e, Da balada, da, fala assim que me compromete Na verdade Nós estávamos comendo um lanche de porco com, com... Estávamos de porteiro, de porteiro, na verdade de porteiro, de porteiro, de porteiro. Mas diz aí, Guilherme, você estava dizendo para a gente o seguinte, você começou a dizer para a gente que o sonho seu era ser professor no ensino médio de matemática. Sua mãe pegou a cinta e falou, moleque, ah. vai fazer arquitetura que senão te dá uma surra. Aí nós descobrimos que ela é professora de... Português. Português. Língua portuguesa na rede pública de... Ensino fundamental não é isso? Não, Bauru. É, ensino é, fundamental e médio. Ensino fundamental e médio. Mas diz lá, meu querido, o que, que é isso? Como é que como foi isso? Chegou em casa, falou, mãe, quero ser professor. Ela falou, não é Como é que foi isso? Na verdade, eu fiz a, a inscrição do vestibular sem ela saber. Ela só soube mesmo que eu ia prestar matemática no dia que eu saí de casa para prestar prova. Sério? É. Você estava cometendo um ato ilícito, então. Isso. É. E aí, né, nesse período foi tudo ok, mas quando saiu o resultado, aí eu, e aí mãe, vou ou não? E ela me sugeriu, não é que ela proibiu de eu fazer, ia, inclusive ia ser aqui em São Carlos mesmo, mas não que ela me proibiu, mas ela me sugeriu a não ser professora. Quantos anos ela é professora? Ah, ela já, eu o certo eu não sei, mas já, já tá pra se aposentar, né? Já tá faz uns 20 anos, vai. Bom, ouvindo essa história, Calói, você tá ouvindo? Tô ouvindo. Calói, você sugeriria para o seu filho não ser professor? Como é que é isso, esse trânsito? Não, eu jamais sugeriria né? nada do tipo, porque eu enfrentei muito preconceito, para dizer o mínimo. Hoje em dia você tem uma situação que daí e a razão do, dos nossos contatos né? que, quem quer ser professor? O no nosso curso, por exemplo, de História em Franca, ele, quando nós entramos, tinha uma relação de 17 candidatos por vaga, é. no ano passado eram 4 por vaga, uma queda de sabe só Deus quantos por cento, que eu não sou matemático, nem consegui fazer essa conta agora, em 4 anos. É muita coisa, é muito. É muito. Não tem uma palavra, sei expressar um palavrão aqui, pra resumir a situação. Ninguém quer ser professor. Essa é ideia. Quem que entra? Quantos ficam? Quantos persistem ainda? A maioria entra e assim, não, isso aqui eu não quero mim. Nossa, para mim. Posso fazer quantas outras coisas? Eu acho que o Guilherme não tá ouvindo o Caroline, né, Guilherme? hein Guilherme, ele tá, ele tá chamando novamente ali, eu acho que tá dando essa confusão, Guilherme, você tá, Guilherme, você não tá ouvindo o Calói, não é isso? Guilherme? Oi? Você não está ouvindo o Calói falar Oi. lá de São Paulo, você tá ouvindo? Guilherme, cadê não, você? Não ouvi. Ah tá, então é isso que é o problema. Então você mantém, você não mexe, não precisa chamar novamente não. Oi. Oi. A gente tá te ouvindo super bem aqui, tá todo mundo ouvindo. Você não precisa ligar novamente, não. É o seguinte, é que o Calói tá via. Traduz isso, Marcos. Que que o que está acontecendo? O Calói ele tá via telefone. O Calói tá via telefone. Exatamente, o Guilherme tá via Skype. Isso. Só que o Calói consegue ouvir o Guilherme, por Calói causa dos tipos das ligações. Ah. Só que o Guilherme, ele só ouve o ambiente do estúdio. Ah, Ele não ouve entendi, a, entendi. tudo que passa por dentro da mesa de sol, entendeu? E você, você ouviu toda essa explicação técnica, macronológica do Marco, Guilherme? Hein, Guilherme? Guilherme, eu ouvi, eu ouvi. você ouviu a explicação ouvi. então vai ser bem complicado então vamos fazer o seguinte, o Calói, a gente está segurando o Calói, que inclusive tem que dar aula, né Calói, daqui a pouco né? Sete horas isso, então para, se Guilherme mantenha, fica, tenta ouvir, eu não sei como aí, pelo seu, pelo seu, você deve ter ouvido pelo, pelo www.paradio.ufiscal.br tenta ouvir, se você não conseguir, mantenha não chama novamente, a gente volta a falar, tá ok? só deixa o Calói fazer as suas considerações aí, pra ele e poder ir dar aula. Então vamos lá, Calói. Suas, suas despedidas, vamos lá. Senhor, para ouvir dois e despedir sem peso na consciência. Sem peso na... No... <risos> <risos> muito triste esse rapaz. Vamos lá, Calói. E aí? Eu gostaria de dizer agradecer a, a oportunidade. É. Só para terminar, eu queria falar que a situação como um todo é difícil, é complicado. O sistema é degradante para dizer o mínimo, hum. mas temos que acreditar, porque a, o, pior, o pior que pode acontecer é desestimular quem tenta, porque você chega com ideia, você chega com motivação, e quem ali já está, que já está, e o Robson usou uma, não quis usar uma palavra, mas eu uso agora como professor mesmo, nós, acomodados, é. não podemos desestimular quem chega. Eu já me coloco como um acomodado, porque eu fico muitas dificuldades em manter o no ímpeto. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade e pedir, se possível, só para quem tiver interesse aí no, no que nós fizemos de diferente nessa vida como educador, nós temos um blog. Qual que é o nome? O... É, www. História e quadrinhos. História e quadrinhos. Ponto. .com.br .com.br historiasequadrinhos.com historiasequadrinhos.com.br historiasequadrinhos.com.br e Calói, aliás, que se chama oficialmente Caio, né? E que vai estar visitando... Calói. Caio é apelido. Caio, é, Caio é apelido. Então o Calói vai estar junto com a gente na construção desse roteiro aí que o Marco vai explicar melhor depois pro Calói e pro Pedrão que vai entrar. Continua ouvindo a gente aí Calói, tá bom? Ok, até entrar e se você... sala, eu estou ouvindo. Okay. ok, e se você... Você está na escola? agora, é isso? Não, eu tô indo pra ela. Ah, tá tá. Aqui então tá bom, querido. Um grande beijo pro senhor. Foi um prazer muito grande. Força Labuta! Que a vida é uma luta. Ota nós, Entendeu? Ok. <risos> um grande beijo pra você, Calói. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Bom, então agora a gente vai voltar aqui na prosa com o Guilherme, com o Robson e com o Diego, que tá aqui todo empolgado, né, com a, com a, com a conversa. Bom, e aí então, quer dizer, chegou pra sua mãe, sua mãe mãe e hoje eu passei e, ela, e aí ela falou, não, meu filho, não vai ser professor, né? Eu me lembro de uma vez que a gente tava numa greve violenta e o, o governador, né, porque eu não posso dizer que era o Paulo Malu porque ele dizia assim que o professor tinha que de... arrumar marido rico essa era... bom, e aí Guilherme, você chegou e ela falou não, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo e aí, que, que, como é que foi? Falou, não, falou, você não tem fazer isso. alô ah, como eu disse, ela não me... alô. não, estamos ouvindo, super bem pode falar que nós estamos ouvindo na verdade ela não me proibiu né? não, não me impediu de ver, mas ela me colocou as considerações dela e me e acabou te... te convencendo ela... e aí te convenceu como eu te... E... e como eu te disse ontem ela meio que acompanhou uma decadência do ensino, principalmente ela sendo professora do ensino público, né tá, bom o Marco está sinalizando aqui, acredito que você deve estar com o rádio ligado, aí é bom você abaixar ou tirar o rádio Senão vai dar esses nhoque-nhoque não, não tô ligado Não tá ligado, mas tem alguma coisa dando interferência E aí Robson, diz lá, você tá ouvindo tá o Guilherme ouvindo. Você e o Guilherme são futuros professores Da rede de ensino E aí O Guilherme como professor de arquitetura Na primeira série do primeiro grau E você, como professor, o quê? O que, que, que você vai fazer? Ou educação infantil, ou as séries iniciais do ensino fundamental, ou ainda educação de jovens e adultos, ou ainda, e por último, é, direção, coordenação pedagógica. Tá. Não sei as, ao certo ainda para onde eu vou cair, né? Mas você é, fala a... com, com uma coisa potente, você fala com potência. Isso ah, são é... alguns anos de reflexão né, sobre, né? Uma potência grande. É... Mas eu acho que é possível, assim, sem idealismo de que a escola vai mudar o mundo, mas é um espaço que a gente tem que buscar valorizar. Se os governos não estão fazendo isso, acho que cabe aos professores, principalmente, né, não só, mas tomarem um pouco, talvez, essa dianteira. É, fica aqui também o um chamado aos, aos próprios estudantes né, das escolas públicas, né, aos pais desses estudantes, porque tem uma questão que está colocada... É, É que a escola é um dos únicos espaços que muita gente vai ter, é, vai poder passar, que deveria estar lhe propiciando algum conhecimento, alguma reflexão. Né? O Calói falou de que hoje é muito difícil competir né, com essas tecnologias, né? mas a gente não consegue é, utilizar todas as boas possibilidades dessa tecnologia sem um conhecimento prévio sem, uma, sem um, um critério de análise de todo esse conhecimento que está disponibilizado né? então acho que a escola tem que buscar dialogar com, com essas situações né? eu acho que é equivocado É, pensar de que esses internet, e, e celular e TV, o que quer que seja tenham condições de substituir o papel da escola, Eu acho que a escola ela tem um papel sim a ser cumprido, né? Não, não acho que é um papel que tem, tenha sido cumprido e é, é um desafio né? se vai dar certo ou não, não faço ideia, mas O que eu tenho certo é justamente essa perspectiva de tentar e me empenhar e tentar debater com os futuros colegas de trabalho nessa perspectiva. E aí, Guilherme, agora você ouviu total, o Robson completamente, é isso, né? Vem, Guilherme. Guilherme, alô Guilherme! Aliás, tem um monte de gente do lado, Guilherme, lá, né? Guilherme, você tá ouvindo a gente ainda, Guilherme? Que Acontecendo? Conta, tá acontecendo tá uma bagunça tá um monte de gente em volta de você o que tá acontecendo Hã? Guilherme é, cadê? a gente está aqui a gente está no na no ateliê de arquitetura aqui ah tá, tá. então falando. um monte de gente ouvindo então e alguém de quer mais falar mais... aí alguém o que, que é desculpa o ateliê de arquitetura alô at... não, não estamos nós todos ou seja o mundo inteiro está te ouvindo Você que não tá ouvindo a gente direito Tá e... ouvindo agora? Agora tá, né? Você falou, estamos no ateliê Mas, tá, te... tá mais ou menos, tem umas uma, uma quedas É, tem umas quedas, um vai e volta Então que nós... Guilherme, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte, você já que você tá ouvindo a gente bem Pra não ficar esse esses dum E muita gente tá ouvindo a gente aí nas, na, No carro, pela cidade Vamos fazer o seguinte, na semana que vem O senhor vem presencialmente no programa, combinado? Combinado Então tá, vem aqui, aí você vai fazer, falar um pouco dessa história toda, tá bom? Mas continuem ouvindo a gente, aliás, o pessoal da arquitetura também. Um grande beijo pra vocês aí da arquitetura, tá? E vê se vocês vêm aqui também no programa <risos> Um beijo pra todo mundo dos arquitetos O mundo dos arquitetos é diferente, né? Então depois, aí, pronto Os arquitetos podem vir tudo junto com você na semana que vem, Caio Fecho... Caio, Guilherme, fechou? Vai, vai todo mundo sim Então tá, então dá um grito todo mundo aí Só pra dizer que vocês concordaram <risos> Grito? Um <risos> beijo, um beijo gente Então quarta-feira os arquitetos, todo mundo aqui Aliás vai ter músico, lançamento do, do disco do André Souza Do nosso querido Dedé E também um músico que aqui da, da escola de, de, de, Da escola, da faculdade Instituto da Música que já chegou aqui Dona Ilza Joffrey que vai contar pra gente um monte de coisa nova. Guilherme, um beijo pra você e nós vamos tentar falar com o Pedro lá em Franca. É isso que tá em sala de aula também, é isso? Vamos ver. Vamos, vamos lá. Bom, enquanto isso, é o seguinte. Boa tarde, tudo bem, dona Isa? Bem. Dona Isa é ótimo, né, mano? O Pedro já tá lá já. Alô. Pedro já Olá. tá aí? Olá. Você tá ouvindo a gente, Pedro? Todo mundo sim, tô só esperando que você anunciar. que se acha. Você quer ser anunciado? Como é que nós vamos anunciar o Pedro? Vamos lá então. Senhoras e senhores, com muito carinho e prazer, nessa festa do dia de quarta-feira, o seu Pedro Russo, lá de Franca. Diretamente da, da Franca do Imperador. E aí, queridão, Franco e Imperador, vocês estão com essa pauta, então, que é... Vocês estão, não, nós estamos com essa pauta, que é a questão seguinte. Se a educação está tão ruim assim, né, a situação do professor está tão ruim, do jeito que se propaga tanto, por que tem tantos jovens que querem ser professor ainda? É, então, o problema é que não tem tantos jovens querendo ser professores, né, tanto que a gente percebe bastante gente que se formou como professor indo fazer outras faculdades. Eu mesmo estou fazendo uma outra faculdade, mas é para continuar trabalhando com educação. E eu vejo que a escola hoje em dia está com um ambiente bastante repressor, não só para os estudantes, Para os professores também, né? Tem uma escola aqui em Franca, o Calóica e ISD, ela também, que é o, a escola Homero Alves, que chama. Que você vê ela de longe, a escola mais parece um presídio que uma escola. Murozão, assim, de... Sem brincadeira, Alves, deve ter uns 5 metros de altura o muro, com um monte de arame farpado e né? Então, eu vejo que hoje em dia, a escola, ela tem um ambiente... Bastante professora, um ambiente que não, não é muito conjugativo, tanto para você trabalhar lá, quanto para os estudantes, para os alunos terem a vontade de aprender. Agora Pedro, a pergunta que não quer calar, por que, que você escolheu ser professor, Pedro? Olha, eu venho de uma família de professores, né? Minha mãe é professora, diretora do, do Cecília Meireles aí em São Carlos. Meu pai é formado em física, também é professor. Hoje dá aula para a criançadinha, mais para ensino básico 1 E eu acho que está um pouco no sangue. Eu nasci dentro da escola, eu vivi na escola e acho que não consegui fugir disso. Eu tava meu pai e minha mãe ficaram muito felizes quando eu falei que eu queria fazer história apesar de meu pai ter me falado todos os problemas que é ser professor né? e, e hoje em dia você vê a, a profissão professora ela não é valorizada tanto que sempre que eu falava que eu falava ah, vou, vou fazer história, eu estou fazendo história eu, eu falo hoje em dia, estou formado em história todo mundo olha com aquela carinha e fala mas então quer dizer que você vai ser professor <risos> como se fosse uma coisa ruim virar professor né? É. Mas é a desvalorização que, que a profissão tem hoje em dia, que a gente vê que é muito forte e é, eu acho que é mais isso, a, gente, a ideia do, do Calói, que ele está com a ideia de fazer o documentário, é exatamente essa, a gente tentar entender o que, que aconteceu, que a profissão do professor antes do professor ainda era tão valorizado, né? que aconteceu que ela é uma profissão totalmente desvalorizada, está quase que marginalizada até a, a, a profissão de professores, tanto que o calai falou quant, quantas, quantos candidatos vagas eram para a história quando a gente entrou em 2006, que baixou meio né? Muito bem, queridão, e nesse momento você é professor aonde? Então, nesse momento, eu estou meio que parado, ano passado eu estava dando aula no, no minha escola pública aqui em Franca, estava como professor eventual, dei aula no Senac, e agora eu estou esperando algumas respostas, porque é, você continuar como professor eventual não estava valendo a pena para mim, é, porque você não consegue ter uma turma, começa por aí, você não consegue dar andamento em alguma turma, Muitas vezes, eles te colocam numa aula de Física, Química, Biologia, que eu não, não tenho a mínima base para conseguir dar aula disso. então e, e o professor substituto, muitas vezes, ele não é respeitado dentro da própria escola. Na escola que eu dava aula no passado, que os professores que eram os professores atribuídos falavam para os alunos que quando fosse professor substituto não falava nempanada que tudo que teve o professor que chegou a falar de que o, que o professor substituto passava era besteira entendeu que por exemplo eu dava aula com música eu dou aula aula com música aula com padrinhos com poemas e o professor falava que isso é besteira tanto hoje em dia eu estou dando aula do Angelo Gozuem só, que é com o projeto que o, que o tem o, fez o blog, que é o um projeto de história em quadrinhos, como utilizar história em quadrinhos para dar aula de história, e, então você vê uma desvalorização entre os próprios professores também, Ele, eles mesmos acabam muitas vezes se desvalorizando, muito bem, bom, é o seguinte, e você tá aqui quando, tá aqui quando, é ótimo né? tá aqui quando é uma palavra que vem lá dos Monterreanos, do México né? tá aqui, quando você tá aqui em São Carlos pra sentar e essa prosa poder prosseguir? Olha, eu não vou para São Carlos nesse final de semana, sexta-feira eu acho que lá pela 1h30, 2 da tarde eu estou por aí então tá tudo decidido aqui, ok? okay. e já tem compromisso, inclusive no final de semana aqui, que já decidimos democraticamente como que vai ser essa conversa ah tá, o Maicon é muito democrático mesmo ele é extremamente democrático, é pessoa difícil, né? Aliás, eu não sei como vocês mantêm esse relacionamento há tanto tempo. É um cara difícil. Pedro, bom, cê, como é que tá aí, Franca? A vida tá boa em Franca? Ah, tá boa, eu tô tranquilo agora... Está caminhando, acho que eu tô conseguindo algum, alguns empregos por aí ah, alguns de conhecimentos Estou ajudando um pouquinho no, no conhecinho da Unesp conhecinho popular da Unesp também vou dar algumas aulas de sábado lá estamos na correria, né, porque professor é assim você tem que estar sempre se atualizando e sempre correndo atrás tá legal, então, bom, pode falar, desculpa Se não professor encaminha. Muito bem. E quem sabe agora segundo com o salário vai tratar melhor a gente lá quando passar pro franco, né, Marco? Vai ter comida é... pelo menos, né? Bom, eu espero vai, que é. sim, né? pelo menos o macarrão comigo, faça um macarrão ele passa pra gente. Pelavada, amor e carinho. Os caras ainda tem <risos> <risos> Pedro, então tá agendado. E aí, quem sabe vem fazer o um paracatuzinho ao vivo aqui com a gente, tá bom? OK, okay. Beijo. Beijo você, Beijo Beijo bom. aqui. Beijo. Muito querido. Beijo para você, querido. Beijo todo para a aula também. Tá bom. Se um desculpa, abraço, tenho uma repento aula aí. Beijo de você. Bom, e aí a gente volta aqui no estúdio agora então já com a presença da Joffly, acertei, sempre fica com Joli. Eu confundo sempre com a Ruth Joffli, que foi professora junto comigo, aliás, uma das. já que estamos falando professora, uma das maiores conhecedoras do pensamento do Frenet uhum. no Brasil, Ruth Joffle, era professora da Unicamp, e eu confundo isso, é Joli, Joli. Bom, Robson, quer fechar essa prosa, que na verdade não fecha, nós vamos dar continuidade a ela para a gente poder falar. Que, bom, você ouviu um pouco tudo isso também, né, Yusu? O que está acontecendo hum. da pauta? Que, como é que. Você que já está com o professor há um bom tempo, é, você que já está com o professor há um bom tempo, como é que está vendo essa, essa situação, ouvindo isso? Então, acho que a situação do professor é, é, é sempre essa, mas eu acho que a gente vem lutando, todos os professores vêm lutando. Uh, para um melhor reconhecimento e eu acho que socialmente alguns avanços nós estamos tendo com relação à valorização e a melhoria um pouco desta imagem do professor né? Uh, quem está na sala de aula principalmente em escola pública sabe que é, que é muito difícil quem está em escola particular também não está fácil lidar com o sistema de, de educação ou como as crianças chegam mas a gente vem lutando, pelo menos com relação à área de música, para uma sensibilização maior e para uma formação, de fato, para a cidadania, para melhorar as pessoas uh, de alguma forma, né? É disso que eu vim falar aqui hoje. Então, é. E, bom, você está vindo para falar de um, de um evento que vai acontecer, é. de uma atividade que vai acontecer aqui. Na verdade, é um evento mesmo, é um fórum de debates, que nós vamos estar promovendo na segunda, na, desculpa, na sexta-feira, dia 3... Depois da manhã, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, uh, com convites para todas as escolas, para a Diretoria de Ensino, para o Departamento de Cultura, e esse evento também é uma parceria da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, a Regional Sudeste, mais especificamente, e nós vamos discutir a música e educação musical no século 21 e mais espe especificamente a música na escola e seus desafios contemporâneos e acho que vai ser um evento muito interessante Aonde vai, ser? vai ser no anfiteatro Bento Prado aqui na UFSCar as inscrições são lá mesmo no, do, no Bento Prado a partir das oito e meia da manhã e é um evento que vai durar o dia inteiro e nós vamos trazer pessoas para falar de projetos que já estão bem sucedidos na escola relacionados à música Uh, vai ter uma mesa de abertura com, com, a, com as representações políticas da cidade, eu acho que é importante, porque eu acho que esse fórum vai andar um pouco a questão da discussão uh, das políticas públicas mesmo, para a volta da música na escola e na, no segu, na segunda parte, que é às 14 horas nós vamos ter a professora Marisa Fonterrada da Unesp de São Paulo, que é uma das referências de educação musical no Brasil A Aine Parejo, que implantou toda a volta do, da música no currículo escolar na Espanha, foi convidada para lá e trabalhou tanto na França quanto na Espanha. A professora Érica de Andrade, que é de, a, coordenadora da licenciatura em Ribeirão, da UNAEP, e a professora Adriana Mendes, que está implantando a licenciatura em música na Unicamp. E aí a gente vai ter um espaço de reflexão, de perguntas, de diálogo com o pessoal da, da comunidade, com os professores, com os gestores de escola especialmente, para a gente conversar um pouco assim, quais as possibilidades e quais os desafios da gente voltar com a música no currículo escolar. Então, pessoal da música, ou seja, músico técnico, pedagogo, todo mundo, pedagogo, todo mundo, enfim, professores, presidente, as nove da manhã, não, as oito. As 8 e trinta da manhã começam as inscrições. Às nove e meia a primeira mesa e aí a gente vai pelo dia todo. Como chegar aqui? É simples, tem um ônibus chamado Ufscar Zona Norte, Zona Norte. Eu sempre falo Zona Norte, mas é Zona Norte. Zona Norte, Zona norte, norte. E do lado da biblioteca, comunitária. Da biblioteca comunitária. Então às oito e meia a gente vai continuar falando disso. Robson, e aí, meu querido, diga tudo. Não, a gente tem aqui, é, nós estamos fechando, o Marco já sinalizou ali. E aí? Eu gostaria de agradecer o espaço para estar socializando essas reflexões, né, são reflexões e não é a primeira vez aí que o programa pauta educação, né, sobre algumas perspectivas variadas, eu acho que é um debate que se faz necessário e o senhor a tem vai... a obrigação, olha só como o senhor tem a obrigação de estar mais presente no Paracatu 1, porque eu soube que o senhor ouve bastante o Paracatu sim, sim. participe mais, faça, que nem o, o Rodolfo faz lá de, de, de, eu sempre o Rodolfo vai ficar bravo comigo, a gente fala Alfenas Fenas né? é Rodolfo, é o Rodolfo é o participe sugi, faça a justiça e e venha mais aqui no programa e a usa então está convocando todo mundo da música, da dança de todos os cantos do mundo porque eu me lembro muito bem, inclusive, quando essa pauta entrou na Comissão de Educação e Cultura da Câmara e, e na época o ministro Gil esteve presente, fazendo uma defesa da volta da música no ensino fundamental, no ensino básico, no ensino, no ensino em geral, e agora precisa ver que tipo também de trabalho vai ser feito né? porque a gente vê muita gente muita coisa, como a gente está discutindo em relação ao cinema, muita gente que não tem nada a ver com a coisa, acaba inventando coisas. Sair dos outdoors, etc. Então, nossa escola tem isso, isso, isso, mas que tipo disso uhum. tem? Então, por favor, convoque em time. Então, acho que é importante mesmo que a, a música tem que vir para a escola de uma maneira para ficar, de uma maneira gostosa, prazerosa e que, de fato, ela faça uma diferença em cada lugar que ela entrar. Então, acho que vai ser muito bacana a gente estar junto para ah, discutir esses desafios, mas também as possibilidades, sem dúvida. Então, obrigado pela presença Obrigada de vocês, vocês, tá bom? E eu tenho que dizer, antes de encerrar, já acabou o tempo, mas eu tenho que dizer o seguinte. Muito obrigado a Priscila Moreira de Salto, o Adalberto lá em Londres, mandando um beijo, Pelizzari, Alessandra Parreira de São Paulo, Alexandre Zulu de São Paulo, o Cássio de Paula lá de Santos, Poxa, tem gente de tudo quanto é canto, Diego de Atibaia, Emílio de... Onde o Emílio está? Enfim, não sei. Tem o Emílio aqui no canto. E a nossa sempre querida Gabriela. Eu não sei... Qual é a diferença daqui para a Austrália? É completamente... É o contrário. Doze horas. Doze horas. Doze, então, onze, ela e madrugou para ouvir o Paracatu Um beijo, Gabriela. Você que tá sempre aí na Austrália ouvindo o Paracatu A Marina... A Marina, a Marcela, a Sandra Enfim, gente, um grande beijo pra todo mundo Obrigado por estar ouvindo pra cá Não sei como vocês aguentam E a gente vai encerrar e voltamos a próxima quarta-feira Com o lançamento do disco de André de Souza O Dedé do Coração Tá lançando o CD aqui E aí o Guilherme vem falar E o Marco tá cada vez mais irritado Eu não vou terminar o programa, eu vou ficar falando o tempo todo Ele fica louco da vida, um beijo, tchau A voz do Brasil ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Parakat sun de de parakat sun de de